A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érizd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozz meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. 7 Mester Lövésze! Videóajánló magazin Push-Robertel minden szombaton és vasárnap délután 3-től 5-ig a rádiókafénál. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Szállúztak, kedves hallgatók! A 7 Mester Lövésze stábja köszönti mely ma Push-Robertből és Harkasatilamártomból áll. 0629986986 az SMS számunk rádiokafé.hu az e-mail címünk, ezeken lehet velünk fölvenni a kapcsolatot, ezeken lehet nekünk írni a véleményünket, górcső vagy mondjuk kritizálni minket, esetleg egyetérteni velünk persze fel lehet vetni újabb és újabb nézőpontokat is, mi mind nagyon örülünk beolvassuk és reflektálunk a mai műsor témája az a 10 valaha volt legjobb színésznő Amerikában Mégpedig azért, mert gondolkodtunk azon, hogy legyen -e a tíz legjobb férfi színész Európában, de aztán úgy döntöttünk, hogy piszik leszünk, ahogyan az Amerikában szokás, és itt a hölgyekre egy külön figyelmet fordítunk. Úgyhogy hogy végigmegyünk azon a mert mi már annyira amerikaiak vagyunk, ugye, és Hollywoodról van szó, tehát mi vagyunk itt az Amerikai Egyesült Államok filmművészetének előre első tört, számú... Előre elő, Előre így van. Úgyhogy, úgyhogy gorcso alá vonjuk ezeknek a színésznőknek a pályafutását, amelyek a legjobbak, Sajnos nincs olyan jól ellátva Hollywood színésznőkkel, mint színészekkel. Tehát, hogy a nők olyan könnyű kézzel tudnak oszkárt kapni, mert előbb-utóbb mindegyiknek meg kell kapnia az oszkárt természetesen. És ezzel a kijelentéseddel már nem vagy pc Hemzságnek a förtelmes Julia Robertsek Hollywoodban, meg a Szandra meg Sandra -ok, meg az Isten tudja. Na, Szandra Bullock-aranyos, én ezt szeretem. Jó, de most, hogy az, hogy megkegyintenéd, az nem jelenti azt, hogy Nem, nem, hogy nem ezt jelenti, hogy megkegyinteném, hanem, hogy aranyos. Aki aranyos, az kedves, és ezt szívesen látja az ember a moziban, nem? Igen, igen. A igen, filmvászló, -e olyan, olyan helyes, ne legyünk olyan elitisták, tiszták, ja, szép, ne. aranyos bohócája van, kedves. Hát most nem poénból, mondom ja, kérlek. Ja, ja, ja, csak nem ké, miért kéne színészkedni? Jó, Julia Roberts az már. Egyébként is Jesse James egyenesági leszármazottja a férje, ami szintén poén. Már ült is a pasi, azt hiszem, négy évet sittem. Ez ő mellette érv? Ne, abszolút. Hát ne viccelj, ilyen formaból. Hát ez, ez, ez egy performance. Hát ez, ez, ez egy ilyen életmű. A Julia Roberts-szel kapcsolatban azt gondolom, hogy ugyanaz a vélemény. Azzal igen. Julia És Angelina Jolie-val is. Bár Julie. őt szereted, ugye? Angelina Jolie. Szeretem, de mit viccesek <gül> rajta, hogy már egy jó csaj. De most a Julia Roberts. -a, a Felvart viszont... szájával. most ez tényleg varva van szerinted? Hát ilyen szája nincs embernek. Jó, de gustusos. Hát nem. Jó, hát neked nem. De most nem az Angelina. Ez mint egy gumizsúzsi úgy néz ki. Jó, de tényleg rémes bulvár bulvármagazin kezdünk lenni. An Angelina Jolie szája tetszik-e vagy sem? Típusú dilemma. Szóval. Ez a Giulia Roberts, ez a giulia érdemes néhány szót legalább ejteni, ez a Julia Roberts, ez mennyire rossz, hogy ez mindenben mennyire rossz. Hogy már jó, hogy már tiszteletre méltó. Újra, meg újra megkapja ezt a fanfatálnak a szerepét, a végzett asszonya, minden férfi, őt akarja, mint az Ocean's eleven -ben. mindenki csak ő rá hajt, mert hogy ő olyan gyönyörű, meg olyan csodálatos, és soha egyetlen szerepben nem láttam, hogy bármit eljátszott volna. Láttad te már őt eljátszani valamit és mi, mi, mi mind, a... volna, Julia Robert julia Nem, mindig eljátszott. És vele eljátszott a bizalmunkat és a türelmünket is, illetőleg a szponzorok bénzét. Julia az Mrs. Hollywood. Igazán, tehát minden megvetésünk, ami Hollywood ellen irányul, az úgy Julia Robert személyében De, hogy irányul minden megvetés. imádjuk Hollywoodot. Figyelj, már nem tudom, hanyadik adásban csak erről beszélünk. Közben európai, meg távol meg indiai, meg egyéb filmekről nem. Ami késik, az nem múlik. Nyilvánvalóan sort fogunk keríteni ezekre a filmekre is, előbb vagy utóbb. Szóval következzék a tíz valaha volt legkiválóbb női színész listája Hollywoodból, azért, hogy ne csak a férfiakra fordítsunk kitüntető figyelmet, hanem a hölgyekre is. A top listánkra épp felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. A tizedik helyezett Rönét ez egy megelőlegezett 10. hely egy ragyogó tehetségű csajnak, akiből reméljük, hogy Hollywood nagyszínésznője válik majd. Hogy ne, ne csak bosszankodnunk kell ilyen, hanem örülhessünk is. Mert gondolkodtunk azon, hogy esetleg Charlize Theronnak kéne adni ezt a díjat. De ő fiatalka. Igen, de, de ő azért, azért, azért, azért nem kapott... A, hogy a, a listánkon helyett, amiért Edward Norton, aki pedig egy, egy, egy zseni. Minden mind a kettőnk szerint zseni, és biztos, hogy az egyik legjobb hollywoodi színész, de fiatalka. Tehát vannak nálam nagyobb életművek. Charles Teronnak is meg kell adni az esét, és Roné is meg kell adni az esét. de Roné még mégis felkerült erre a listára, mert ilyen én egy káprázatosan tehetséges tüleményes színésznőnek tartom őt, és az egészen, egészen nem régen indult, tehát hogy így 2000-ben még a Betty Nővér című rettenetes filmben játszott, és azután jött neki a Bridget Jones naplója 2001-ben, és a Bridget Jones naplója volt az a film, ami bebizonyította a számomra, lesz ez még itt című film mellett, hogy nincsen elátkozott műfaj, és még a hollywoodi romantikus komédia műfaja sem, feltétlenül sem szükségszerűen egy ellátkozott műfaj, bár a film, de minden elemében olyan, olyan amerikai. Olyan amerikaias. Mint ahogy az angol filmek sok esetben azok. Egyébként a ilyenkik megcsinálták a paródiáját. A Bridget Jones-nak? Azt hiszem igen. És mi, mi az? E nem tudom, már címét, részletet láttam belőle, egy istentelen, gusztustalan film volt. Minden a Bridget Jones naplója az <gül> rettentő aranyos film. Én nagyon kedvelem és nagyon bájos és nagyon jól reflektál a, a kozmó világára. Nagyon-nagyon. És, és a René Cervéger az megtüleményes, tehát hogy ezt, ez egyszerűen imádni való. És, és egy... más szerepe esetleg ezen az egyen kívül? Jó, hát ez, megmondom, hogy a Remény bajnokában szerettem őt nagyon, az 2005-ös film, és a Russell Crowe-val játszik benne. Igazából nem kapta meg még azokat a szerepeket, amelyekben a, a, a igazán kibondokoztathatna a tehetségét, és főleg nem kapta meg a legjobb filmekben azokat a szerepeket, ahol ne úgy kéne hivatkozni rá, hogy hát egy megint egy gyenge filmben, de mennyire jó. De te már Látod, én, én, én abszor, én, én, én nagyon hiszek a én azt hiszem, hogy a Hát, szerintem 30 körül lehet, vagy 35 maximum. Aha. De, de hát, az, baj, hogy az, a baj, hogy az a baj, hogy rettentő filmekben játszott, tehát a Chicago-ban játszott például, az borzasztó, de, de, de az is látszik, hogy a, hogy a Catherine Zeta-Jonesnak van egy nem tél 20 éves ilyen táncos karrierje egy ilyen előképzettsége. Uh -huh. és, a, és a René Celvéger meg minden rutin nélkül föllépett a színre, és, és lejátszotta őt, és letáncolta őt, és uh -huh. minden tekintetben is uh -huh. lelépte őt. És, és akkor, mit tudják, Hideghegy, a republikánus programrendező Anthony a filmje, az abban is játszott, és abban is nagyon jó volt. Annak ellenére, hogy megint egy rossz filmről van szó. Akkor a Bridget jones volt a második része, akkor volt ez a Miss Potter című ilyen, ilyen édes, romantikus mese én abban is nagyon szerettem, abban is imádni való. Tehát, hogy ez, ez szerintem előbb a utóbb meg kell, hogy kapja a szerepeket a jó filmekben, és akkor majd meggyőződünk róla mindnyája, hogy meg. Így van, tehát 50-60 éves korára biztos kap már mértő filmben méltó szerepet. Sajnos nagyon sok nagyon jó színész és színésznő van Hollywoodban, amelyik az egész élet, életpályája során nem kapja meg a megfelelő szerepeket, és ő róluk még lesz szó. Mi azt kívánjuk a Rönét hogy ne ilyen legyen, hogy ne, ne így, ne járjon így. Én hiszek neked, mert az az igazság, hogy én ezeknek a filmeknek a nagy részét nem néztem. Azt írja az SMS író, hogy már 40 éves elmúlt. Hát ha ez így van, az azt mutatja, hogy engem teljesen levett a lábamról. Hogy Mint egy fiatal 40... színésznő. Tényleg, tényleg de én, én azt hittem, hogy ilyen 30-valahány lehet, 2 ez hát, közel van a 40-hez. 32-valahányat tippeltem volna inkább. Jó, ez? Annál, annál fantasztikusabb. Milyen az, hogy Domján Eddit azt mondta, hogy 40 fölött egy nő nem nő, és 40 éves korában meg is ölte magát? Ezt egyébként uh, Marilyn Monroe-nak is tulajdonították ezt a mondást. Jó, hát, de e... hát igen, megölte, így van. Megölte. Jó, de, jó, de ez, ez egyébként, hogy mondjam, a legnagyobb hiba lenne bárkinek a részéről, ami listánkon, vagy hiba lett volna, hogyha 40 évesen kinyírta volna magát, mert alig ha került volna fel a listánkra, ugyanis a, mint színésznő, egy nő az 40 éves volt kora fölött tud igazán. Nem baj, írunk Robikám halállistákat. Ó, nekem már van egy jó pár. <gül> a kilencedik helyzet mai listánkon. Kilencedik helyzet Féj Danóhe. Na igen, ő azért egy klasszikus, igen, egy nagyon klasszikus, klasszikus nem, nem, nem, arc. 1967-ben a Bonnie és Clyde-nak egyik cím szerepével, és az a, gyakorlatilag azzal be is robbant. Az amúgy is a gangsterfilmeknek egy klasszikusa. Na, már maga Warren Beatty volt a, az, a Robert De niro az előfoka. Tehát, hogy ő volt az old school gangster. Így van, így van. És hát ugye a, akkor még viszonylag fiatal Jane Hackman is játszik a filmben. Igen. Egyébként egy nagyon remek filmről van szó. Aztán a keselyű három napja. E... Igen, 1975-ben Sidney Pollack rendezésében az is egy film És a thomas Crown Az még a régebbi thomas Crown ügy? A régi, így van, így van. Nem, a, nem, a, nem, nem az új feldolgozás, az új feldolgozás Pierce Brosnan-nal az nem egy ilyen nagyon jó sikerült valami, de a régi Steve McQueen-nel, Steve McQueen és, és Féjda nevé az, az, az egy egészen különleges alkotás. Na ez, arról még nem is nagyon beszéltünk ebben a műsorban, hogy a Steve McQueen az mekkora színész. Hát igen, ő kimaradt, a, kimaradt az előző életlistánkról, tehát. Jó, a Steve McQueen az elképesztő. Most valahogy nekem egy, az, az jutott eszembe, így látván ezt az új 007-es ügynököt, hogy, hogy mintha a Steve McQueen-t akarnák utánozni. Jó, rosszul. Tehát, hogy nem az a klasszikus férfi szépség, hanem az a kis kerek, golyófejű, hirtelen szőkehajú, kicsit a, a vásott kölyökből, gangster lesz, cowboy lesz, ugye a Steve McQueen játszott a Hétmesterlövészbe, és egy számos filmbe. Steve tehát, McQueen nem játszott a Hétmesterlövészben. Hát dehogy nem. Nem itt. Hát ő az egyik a, nem, a hét közül. Nem játszott. Fogadjunk. Nem játszott. Dehogy nem. <gül> na, <gül> na, jó, na jó, ennek utána <gül> nézünk. Nem emlékszem a Steve McVira a és Szökésé. Nagyon sok filmben. De, de a hét... Jaj, tényleg a Steve McQueen, persze. Jaj, hülye vagyok, persze, hogy játszott. Hogy ne játszott volna, Igazad van. Én az Anthony quinn kevertem. Én végig az Anthony Quinn-ről beszéltem. Én, én, Jaj, a... Istenem! Anthony Quinn Steve McQueen. Hát nyilván. nyilván Queen. Jó, ez jó van. Jó, de a, Steve a, az nagyon, a Steve McQueen az nagyon... Az Anthony Quinn az sokkal nagyobb színész volt, mint a Steve McQueen, ha már itt tartunk. Na. Na, nem vagyok be. maradjunk Na. ennyiben. Hát jó, mondják, Amerikít hogy tartunk. kicsit magyar származású is részben, vagy egészében, mint ugye fél Hollywood, de, Na, de Jó lenne hinni ebben. Mit? Jó lenne hinni ebben, magyarként. E, hát vele akart a kortai eljátszatni az álmost, eredetileg, az is hívta meg a, <gül> kaptunk egy a holfoglalásnak a bevonuló, a díszelőadására. A, a dísz idióták, az Erin Brokovics abban is Julia Roberts játszik és zseniális úristen, rettenetes hagyjuk már a Julia Robertset, abban a filmben a Julia Roberts játszik, és miért gondolod, hogy zseniális? azért, mert legjobb szín színészni Oscar díjat kapott, érte? azért gondolod, hogy zseniális? vagy miért gondolod? hagyjuk hát ezt hát nyilván, aki Oscar diát kapott, ez, ez, ez, ez, csak zseniális lehet Giulia ugyanolyan mélységesen közepes abban a filmben, mint az összes többi filmjében, na mindegy vissza közepes, a vagy -e. rossz. Hogy? közepes vagy rossz? hogy? közepes teljesen jelentéktelen. Végtelenül jelentéktelen. És néha, amikor nagyon neki durálja magát, akkor, akkor ordenári és akkor, akkor rémes. És mégis róla beszélünk immáron, nem tudom mióta. Persze, mert teljesen méltatlanul van túlértékelve, <gül> nyilván, nyilván reflektálni kell. Na, erre. Szóval te az Anthony Quinnre gondoltál? Én végig az anthony gondoltam. Na mindegy. Na. De a Fédanovére vissza egy kicsit, hiszen ő a kilencedik helyezettünk a kis nagy című filmben, amiről szintén nem volt még szó. Az ez egy nagyon-nagyon kiváló film Dustin Hoffmannal a főszerepben. Hát igen, hogyha valaki látta Robert Altmannak a, a, a híres, hát Amerika kritikus filmjét, vagy nem is tudom western paródiáját, sok mindennek lehetne nevezni, politikai pamfletnek is filmvászlóan a Buffalo Bill és az indiánokat, na ez annak a méltó párja, csak ez egy kicsit kicsit komolyabban veszi magát. Kicsit azért. komolyabban veszi magát, így van. Aztán a Pokoli Torony című katasztrofa hát talán a legelső katasztrofa filmről Paul van Newman. szó. Igen, igen, igen. Így van. Nagy szám volt az, amikor még Gyerek voltam, és az is a szegi mozikba játszották, mozikban, már hülyeséget beszélek, Isaszegi moziba, mert ugye falusi moziról van szó, és akkor a pokolitor, hogy mekkora nagy szám volt. Hát nézd, azért ebbe, ebbe olyan nagyon nagyot nem alakít. Még a Poseidon katasztrófa előtti a katasztrófa film volt talán a legelső. Én nem is emlékszem, hogy lett volna ezelőtt katasztrófa film. Kínai negyed 1974. Na igen, a az egy film. nagy szerep, az egy nagy szerep. Még a Jack Nicholson, akinek levágják a fél órát, vagy belevágnak az órába, hogy ne üse az orrát. Orát, mindenféle ügyekbe. Egyébként a kiskéses embert azt maga Polanski játssza a saját filmébe, aki levágja a Nikolson Na most Faye Dunaway ott egy nagyon rémes, nyomasztó szerepet vállalt el, ugye? Van egy lánya, aki a saját apjától van. Nyomasztó. Na. Aztán a, mit érdemes még megemlíteni, az egy nagyon keményen médiakritikus film, a Hálózat 1976-ból. Egy nagyszerű filmről van szó. A, a az adját, körülbelül ugyanaz a, a műfaj, mint a Robert edford a, a keselyű három napja. Jó, az egyik politikai krimi, illetve mind a kettő, mind a kettő, de... Más, más jellegű, de hasonló műfaj. Tényleg ezeket a komolyabb, komolyabb populáris filmeket. Jó, de nagyon, eh, na, nagyon nagy szerepeket kapott, nagy kapott Fétainové a 70-es években. Tehát a 70-es években megkapta azokat a szerepeket, amiket igazán megérdemelt, és amiket eh, így igazán már azután, már a 80-as évektől kezdődően nem kapott. De én a populárist most nem negatív jelzőnek használtam, hanem hogy, hogy ilyen nagy, népszerű, tehát mozi látogatóká, tehát nem művészfilm, nem ilyen szigorú, elefántcsontorony értelemben vett művészfilmeket Gondolni, nem hanem ilyen mózi látogatók által kedvelt filmekre, és azon belül, azon belül remek filmekre, mindek keselyű három napja meg a többi hálózat, többi, és azon belül, azon belül hát az ő alakításai egészen kiváló volt. Vagy mind a Thomas Crone, vagy már mint az első verzió, a Steve mcqueen Igen. Egyébként, Egyébként utána, utána ilyenek, hogy, hogy elátkozottak utazása, amikor ugye zsidó emigráns csapatot nem akar beengedni, Kuba ott is játszott. Ott egyébként még az öreg Orson Welles is játszik egy, egy mellékszer Benne egy ilyen nagyon egy ilyen egy ilyen ilyen ilyen hogy szivarjaink és kurváink vannak, és kurváink vannak, hát mi csak ezzel tudunk kereskedni, vagy valami hasonló nyom le. Nem -e, egy ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen ilyen de hát az, az, az már egy, egy, gyengus, egy gyengus valami 79-ben a Bajnok című filmben amit a Cefirelli rendezett és a, a John voight a rettenetes a gics parádi nagyon kedvenem jó, hát a a mindenki utálja ki egy kicsit is hogy mondjam, irtózik az érzelmektől vagy az érzelmek nyílt megvallásától nem, nem, nem, más az igazi tiszta érzelem és más a, a, a nyál liter számra Na Na jó, most a Bajnok, a a bajnok ny nagyon nyálasabb, undorítóbb, hitel hazugabb filmet, keveset lehet, amilyen magacert semmi, hazug, semmi hazugság nincsen benne. Teljesen valótlan történet. öre kivénhet boxoló megöleti magát, hogy a fiának vegyen egy lovat. Nem, nem megöleti ugyan magát, ugyan hanem vissza, nem, azért, hogy megtartsa a fiát, Aha. azért, hogy megőrizhesse a és fiát, a hogy ne ut... el, és, azért, és nem megöleti magát, hanem ha visszamegy boxolni, és az, az, az azzal jár, hogy, hogy igen, hogy, hogy, hogy kap egy túl nagyot, igen, erről van szó. És akkor ott síra a kisfi, a szőke kisfi, hogy bajnok nagyon jó, film. nagyon a szeretem. szeretem. Undorító, undorító. álmodozók 1993-ból. Pusturicának a legnagyobb tévedése volt, hogy át, átutazott az óceán fölött, és <gül> megpróbálta magát Amerikában. És aztán visszament, visszament Szerbiába, vagy hova. És hát, ő Bosnyák hát igen, de, de ő nem Boszniában készítette azokat nem, a Nem, persze, persze. Vagy hát a Francia, igazából Franciaországban készítette azokat a filmeket, de ahol leforgatta őket, az a, az a, az a Délszláv régió. Az egyik korai filmje egyébként már kiváló, tehát sokkal jobb, tehát hogy mondjam, jó filmeket csinált előtte, jó filmeket csinált utána. Hát az Arizonai a Balkán, a így, álmodozók, az az az az álmodozók az egy pocsékfilm, egy álmű, tipikus film. de, a, de, a, de azután, a, hogy vissza... a szolgálati útra ment, az egy nagyon korai filmje, neki meg az Arizonai álmodozók előtt, és egy Ja, hát, amit való, Európában fiam. csinált, az jó volt. Így van. Hát azután, hogy visszajött, az után lett igazán nagy rendező, a undergrounddal, meg így a, a macskajajjal. Igen. 1995-ben a Don Juan de Marco szintén fédané a főszerepben, hát itt, itt a, a Johnny Deppnek, meg a. Meg a Marlon Brandónak a partnereként, és hát 1999-ből lehet még említeni a Zsandárkot, ugye a beszonnak a filmjét, ahol a nagy mérekeverőt játszik, és igazából ő, Nem rossz. Ő az, aki nem a rossz. háttérből mozgatja a Nem rossz, nem rossz, rá, rossz benne. Nem György Töki, játszik. Nem egy. Igen, igen, igen, igen, igen. Nem, nem annyira ördög, nem annyira démoni. Igazi középkori várúrnő, egy intelligens figura, aki átlátja a politikai életet. mint intelligensebb, mint a, mint a kora. Éppen, hogy egy riseli figura. Hogy, Olyas, éppen, megen, éppen az, de, de, de hát ő megelőzi a korát, tehát, hogy ő államrezomban A Szent államrezom, Igen, államrezomban gondolkodik. tehát, hogy ő, ő, ő bizonyos értékekben. De értelem, hogy történetietlen. De Há, ez hát. nem Féjdanové bűne, ez a ártalom amúgy sem kedvelt és elgagyisodott. Lükbeszónnak a bűne. Ja. De. Hogy ilyen anachronisztikus filmeket csinál, e, amerikai és modern európai gondolatokat szőbe a 15. század elejére, de hát erről most ne vitatkozzunk. Mindenesetre Fétainové egy nagyon nagy színésznő volt, és ez a 9. hely a listánkon az minimálisan indokolt. Mai listánk nyolcadik helyének birtokosa Michel Pfeiffer. Michelle Feiffer, aki nem tudjuk, hogy tehetségesebb vagy gyönyörűbb. A szép, finom, Jó, hát arisztokratikus Michelle Feiffer, én is kedvelem hát 19 1983-ban a sebb helyes arcúban. Hát Gyakorlatilag az volt, a, az volt a nyitány, és ennél erősebb nyitány nem is lehetett volna. 1987-ben az Istviki bosszorkányokban, a Abdaik regényéből készült film. Jack Nicholsonnal, Susan Sarandonnal. És, és Jó, Hát Ő az egyik Istviki bosszorkány a három közül, és hát így gyönyörű, és imádom. 1988-ban ő Madame de Torvel a veszedelmes viszonyokban, akinek ugyebár az a nagy feladata a John Malkovisnak, hogy őt megszerezze. A gyakorlatilag... szintiszta ártatlanság, a az erény, a nagybetű, erény, igen, igen. nagybetűs erény, a katolikus. Hát ő az anti-Glenclóz anti igazából. Így van, így Tehát, van, így, van. Jó, hát, ott is nagyszerű. És akkor... hát az ártatlanság kora. Ja, hát é, ami, ami, ugye so, sokat, sokat vitatkoztunk, szerinted az egyik legrosszabb szkorzézi film. Én nekem nagyon tetszett, főleg a korhangulat miatt. Na, az a film, ott tényleg tiszta érzelmek vannak. Tiszta érzelmek vannak, amit nem ront el ágyjelenet. Egy olyan szerelmes film, a 90-es évekből, amit nem Rontel Gicces Ócska átjelenet, és még csak nem is zokogják teli magukat. Ezer, rendkívül jó film. A 1991-ben a Krumpli Rózsapacsinó oldalán az egy érzelmes és egy ilyen szerelmi dráma, egy ilyen nagyon-nagyon jó kis film. Hú, a fenében a ezt nem tudom. Tündéri film. Az, amikor ilyen valami eladónő vagy ilyesmi, Igen, és, Igen, és, Igen, és Igen. sérült, Bincél mert verték őt a, Igen, a férje hagyonvert. És a persze láttam, ez a, ki, a rossz film. Rossz Dehogy rossz film, dehogy is rossz film. Kár beléd az ilyen. Na. 90-es évektől aztán valahogy láldozik neki, és akkor ilyen rettenetes filmek következnek, hogy Batman visszatér, meg harcos, meg veszélyes kölykök, egyik rosszabb, mint a másik. És igazából onnantól kezdve már nem kap fontos szerepet, hanem ilyen mindenféle ilyen szerepeket kap ilyen, ilyen az, kell, -e, kell oda egy kalódá szép nő rakjuk oda Michelle Fejfert, és akkor a Temetetlen a... múltban, Harrison Ford oldalán, nevem szám című filmben, a sompán zseniális Chompen oldalán, tényleg zseniális, és a csillagporban most nem olyan régen 2007 ből már, már intrikus szerepet is játszik, de igazából Michel Feifferről elmondhatjuk, hogy az egész pályafutása során soha nem kapta meg az igazán fontos szerepeket. Valamikor a 80-as években, amikor az isztriki boszorkányokban, meg a veszedelmes viszonyokban játszott, úgy tűnt, hogy lesz belőle egy nagy színésznő, és valamiért pedig szerintem egy kiváló színésznő. És valamiért, is. valamiért Hollywood nem szerette őt. Nem szerette őt igazán, nem kapta meg tő, tőlük azokat a szerepeket, amiket Nem úgy, mint van. Julia Roberts. Ha Robert, felét megkapta volna Michelle Fejfer annak, amit Julia Roberts megkapott, a Michelle Fejfer a mi listánkon se nyolcadik lenne. A nyolcadik helyet mindenképpen megérdemli. Rádiókafé. Van barátod.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 Ez is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy. Ne nehogy már, te vagy a És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. El vagyunk keseredve Michel Pfeiffer mellőzötsége nyomán. Miért? néhány? Igen. Miért a nyomán az nem jó? <laughs> é, és kaptunk néhány sms -t. És a csodálatos béker van milyen jó énekel. Bizony, bizony, az se jó film, de a Michel Fejfer milyen jó lénekel. Mász, igen. A csillagpor marha jó, fejfer csodásan játszik rá a saját 50 évére, gémen meg egy zseni. De ki az a gémen. Mert a csillagpor az tényleg nagyon jó. jó nagyon jó kis film, jó kis mesefilm. Tényleg aranyos. A Robert De Niro is van benne, és az is milyen jó benne. De ki ez a gémen? Mert hogy egy zseni, azt már tudjuk, de ki ez a gémen? Ne egy már, Puzsi írja az SMS író, életben is maradt a végére a McQueen. Persze, igen, tudom, az Anthony Quinn az nem, az nem, az, az nem játszott benne, az biztos. És a De McQueen mi az, be. hogy életben maradt a McQueen? Hát a, a Steve McQueen az életben maradt a hét mesterlövésznek. Igen, igen, igen, igen, hárman maradt életben, a végére. maradt így meg a van. A Ők elmentek ketten, és igen, a Körökort maradt, maradt parasznak. Pontosan. Szóval. Szóval nagyon-nagyon szeretjük Michelle fejfert, hogyha van, van, van valami véleményetek, vagy van valami impulzusatok ezzel a témával kapcsolatban, hogy miért? Miért nem kapta meg Michelle az egész pályafutása alatt a neki kiálló szerepeket, és miért mellőzték őt egész életében, és mi, miért? Miért? Mi az oka ennek? ilyen nagyszerű színésznő, is, amellett és emellett gyönyörű, és minden szerepében olyan érzékenységről és olyan hitelességről tesz tanúságot. Mi lehet az oka Tényleg, ennek? ilyen gagyi filmekbe is betették őt például az a, az a középiskolás film, ahol tanítól nőt játszik. Gangster, oda, Gangsters Paradise. Ócsék, ócska ja, film volt. Ó, De, de, is, de is ilyen B-movie. Jack, Jack, Jack, Jack Nicholson oldalán a Farkas című a Farkas ember. Farkas emberes filmben. Hát ez a, egy szimpla horrorfilm. Egy beam movie Nagyon hogy így de nagyon Nagy, rossz, így, és így, a, így, de hogy nem lehet félni meg egy hogy még a Jack Nicholson is be belement. Belement, hogy a Batman visszatérben ahol a macska nő, tehát hogy az is milyen úristen, szörnyű onnantól kezdve meg még rosszabb tehát a 2000-es évek az meg már arról szól hogy már ilyen, már ilyen, ilyen te leszel a felesége, állja oda mellé ne ilyen... lefokozták a Michel Feiffer statisztának igen, Deniro a game a meleg kalóz, nem? kérdezi Judit a game a meleg kalóz. jó hát ennyire nem emlékszem a filmre. fogalmam filmen. nincs Na jó, hát igen. igen, és te szerepelsz mozis műsorba, mi? Ja? Na jó, hát azért minden szemetet, szutykot nem nézek meg. Nyugodjál meg, hogy a csillagpor az egy nagyon jó kis film. Hát, hogy eleve egy ilyen című filmre ki van zárva, hogy beüljek a moziba, vagy akár kölcsönözzöm dvd t Ebből is látszik, hogy milyen előítéletes vagy. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A hetedik helyzetünk Jane Fonda. Hát ugye ő egy régi bútor darab a vietnámi háború elleni küzdelemnek az egyik élharcosa zászlóvívője volt annak idején, tehát ő szózatot is intézett az amerikai néphez, hogy ne engedjék a fiúkat vinni, meghalni a Vietkongok ellen ő inkább azért erről ismert, és nem a óriási mozi szerepeiről, viszont egyébként tehetséges nő volt. Ugye Harry Fonda lányáról van szó. És Peter Fonda nővéréről. A Henry Fondának a tehetségét az törökölte, sőt azt mondhatom, hogy sokszorosan. Ö, egyébként az arcvonásait is, Igen, tehát így felismerni egy, egy, a, a Fonda családnak a vonásait a orcáján. De egy, úgy mondjam, tehát, hogy egy sokkal sokoldalúbb művészről van szó, mint a Harry Fonda. A Harry Fondát nagyon szerette Hollywood, és mindig ráosztotta ugyanazt a szerepet. A Harry Fondának mindig odaadták a tisztességes embernek a szerepét, hogy na, ezt játsza de lesz ma a múltkor is nagyon jó Kivéve, kivéve, kivéve, hogy volt egy vagy És gyugodban. Attól lett egyébként halhatatlan. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ugye nagyobb, a nagyobb, kékszím, kékszemű gyilkos. nagyobb szívességet még a Harry Fondának nem tettek, és egyébként a Harry Fonda jól hozza nagyon Nagy jók az... Igen, igen, igen. De azokkal hát... az ártatlan kék szemeire. Állítólag a... először egy ilyen fekete vagy egy sötét kontaktlencsét, tett be, aztán a, a Szerzsó Leónnek kivetettevel, hogy nem, nagyon jók azok a kék szemek. Tehát Na, ez a... A... a magyar hangja is kell hozzá. Azért. Na, Na hát jó. 1967 mezitlába parkban egy Neil Simon darab, annak a filmfeldolgozásáról van szó, a Robert Redfordnak az oldalán indul James Fonda. És... És aztán később, a, ugye a 69-ben már két évre rá a lovakat lelövik, ugye című embertelenül brutális és kegyetlen kapitalizmus kritika és médiakritika és az egész modern kritikája ott van abban a filmben. Hát ennél sokkal nagyszerűbb drámát nem is tudom, hogy valaha készítettek-e Hollywoodban, mint a lovakat lelővik, ugye, és hát Jane Fonda a, a, a kulcsa, vagy hát, hogy mondjam, a fókuszpontjában a, a, a cselekménynek. Tehát az, a, a, Tényleg, a, a, a, aki abban a filmben lát a Jane Fondát, az nem felejti el. Meg a magát a filmet. Hát Tehát szezá... annak a filmnek a sztória, a forgatókönyve az, az, az nagyon jó. Egyre többet tudunk meg gaiman a regényírója, és a forgatókönyvet is ő, ő jegyezte. <gül> és őt játsza a meleg kalóz, a Deniro? De nem, nem hiszem, nem hiszem ez egy másik Gaiman. van a gémen aki írta a forgatókönyvet, és van a meleg kalóz, aki pedig a Deniro játszik. Na Jó. Ja maradjunk abból, hogy maradjunk én, én, én bo Bondarcsukot szeretem Jaj, de ez, egy, ez egy akkora identitás megerősítő szituáció a számodra amikor a gamerről van szó, hogy most a deníró játsza, vagy nem és ő a meleg kalóz, ilyenkor bele lehet kapaszkodni Bondarcsukba, igen én Bondarcsukhoz tartozom, nem ehhez a szenyhez, ehhez a mocsokhoz, amelyik kitellep minden. szándékosan én... mondtam szovjet rendezőt, mert ilyenkor már kinyílik a Kalasnyikov a <laughs> na igen Uh, igen, értem. Aztán a Clout című film 1971-ből Donald sutherland az oldalán. A vagy nem igen. is kégyilkos sorozatgyilkos. Sorozatgyilkosság. Az film. egy nagyon-nagyon érdekes, feszült film. Na a legelső a, a, a, Igen, film. de aki thrillerre számít a mai értelemben, az az nagyot fog csalódni. Egy teljesen egzisztencialista filmről van szó. Igazából a gyilkosnak nincs is akkora nagy szerepe benne. Inkább Tehát a nyomozóról van a tanúról szól. A, és a tanú egy prostituált? Igen, igen. A két Aztán 1973-ban Ibsennek a nóráját játsza el. Hát ugye ez egy klasszikus darab. Igen. Aztán a hazatérés 1978-ban egy, egy kőkeményen háború ellenes, vietnámi háború Na, ellenes. ez az ő igazi terepe. Ez az ő igazi terepe. Tehát ő civilként, vagyis áh, úgy civilként, hogy nem csak filmbe, hanem úgy mellékesen és vállalt ilyen aktivista nő szerepet ebben a mozgalomban, de hát ugye filmre is vitte. És, és a, ezt a, hazatér a dolog. hazatérésért meg is kapja a legjobb női főszereplőnek el Rószkártéja. Aztán egy évre rá a Kína Szindróma, Jack Lemmonnal is, a nagyon fiatal Michael douglas Ami egyébként megint egy, egy, egy amerikakritikus politikai krimi. Nagyon jó. Kő van szó. Igen, igen, igen. Ez nagyon, nagyon keményen amerikakritikus. És ugye miért Kína Szindróma a címe? Hát mert azon a, a föld túloldalán, igen, igen, és igen. átfúrja ugye a földet a nem tudom, atom vagy valami. Tehát ugye ott egy, egy, rá, atomreaktorban, egy, egy zajlik a atomreaktorban zajlik a cselekmény, és ugye szegény nem meg is hal a végén. Tök jó, hogy ezt elmondtad a hallgatóinknak. Már is nincs kedvük végignézni. 1986 másnap reggel. Egy, egy, egy alkoholista nő, nőt játszik benne a Jane Fonda, megint rohat jól. Egy, egy, egy nő, aki egy be, berúgott éjszaka másnapján valami halott gyerek mellett ébred, akit előző este még összeszedett magának, és aztán így nem tudja, hogy hogyan rakja össze a történéseket a fejében. Egy ilyen thrillerről van szó, de a Jane Fonda megint kiváló benne. Tehát újra meg újra. És aztán aztán 1990-ben a Stanley és Iris a Danny oldalán egy, egy egy megint egy szerelmes film, ami egy ilyen bizonyos értelemben szerelmes film. Már foglalkoztunk erről a, ezzel a filmmel ebben a, ebben a műsorban, hogy nem is nehéz is eldönteni, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen felnőtt szerelmes film. Hogy igazából nem a szerelemről van szó, hanem a felelősségről, a tiszteletről, a szeretetről, az odaadásról, tehát csomó olyan értékről, ami sokkal előbbre való, mint a szerelem. Tehát egy igazából egy ilyen antiromantikus film, amelyik attól romantikus, hogy nagyon nem az, hogy küzd az ellen. Ezt már a, azoknak ajánljuk, akik kinőtték a kamaszkort és ház... Egyébként az egész 80-as években nem, inkább azoknak, akik már egyszer elváltak, és nem tudják, hogy hogyan neveljék fel a gyereküket, és akkor kell nekik valaki, aki mellett biztonságban érezhetik magukat. Sokkal é, precíz, precíz. E, az, egyébként a 80-as években találta ki Jane Fonda az aerobikot, vagy most nem tudom, hogy igazából ő találták ki, de mindenki. Az ő kötik. Igen, mindenki Az, az őnehez kötik. kötik. Igen, és aztán ő, ő ezt elég széles körben elterjesztette. Aztán 90-ben aztán elné Hát az akkor, az akkor után, voltak neki ilyen óriási bűnei is. Igen. A H Háború ellenes, ellenes igen, igen, igen, aktivistáskodás. Háború ellenes, ugyanakkor fitnessfasiszta. Így van. E, és az 1990-es év után pedig így, hát így, úgy döntött, hogy befejezi a, a színészkedést, és valami 15 éven keresztül nem került filmbászomra. Hát, tehát így teljesen abba így egyik napról a másikra. És ez szerintem egy rohadt nagy képesség, hogy valaki képes erre azt mondani, erre a csillogásra, meg erre a folyamatos foglalkoztatócságra. köszönöm van. szépen, és én Egyébként én, én tényleg nem tudom, hogy miért tűnt el. Tehát mi ennek az oka, de az kétségtelen uh, igaz, hogy, hogy, hogy, hogy abba hagyta a pályafutást. És aztán 15 évre rájött vissza mindenféle borzasztó borzasztófilmekkel, hogy így anyád napja meg anyalánya Na unokája, meg mindenféle jó, a, jó. anyás unokás vígjátékokkal. Azok, az, az az az az, ilyen... azok a legpocsékabbak. Igen, amikor nem tudunk örülni igazából, hogy... hogy Na, maradjunk abba, hogy befejezte igen. a pályafutást. Igen, igen. Vagy kiutálhatták őt? Nem tudom, hogy miért tették volna. Minden esetre, minden esetre Jane Fonda egyszer és mindenkorra beírta a nevét a, a film történetébe. Elsősorban a Lovakat lelővi ugye című filmjével, a Klúttal, a Hazatéréssel és a Kína Na azért a másnap reggelről se felejtkezzünk el. Ezekért a filmekért mindenféleképpen érdemes megemlíteni az ő nevét, és a hetedik helyet minimálisan megérdemli a listánkon. A toplista mai hatodik helyezetje... Nicole Kidman. Nicole Kidman... Ha, Akit már sokat dicsértünk ebben a műsorban. Igen, ha Kylie Minog színésznő lenne, akkor Nikol Kidmannek hívjának, hívnák. Ha Nikol Kidman énekes nő lenne, akkor Kylie Minognak hívnák valószínűleg. Sokáig nem tudtam megkülönböztetni a Kylie Minogot a Nikol Kidmentől. Főleg amikor a Nikol Kidman által játszott filmnek Kylie Minog énekelte a Betét dalát, vagy mi volt. Minden esetre ö, azt lehet elmondani, hogy a Nikol Kidman az nagyon-nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz belőle semmi, nem, hogy énekes halott, vagy éneklő színésznő, vagy bármi Hát egy fiatal austrál színésznőről van szó. Akit aki nagyon hamar Tom Cruise a, a birtokba vett és a saját céljaira használta. Egyébként milyen ironikus, ugye Tom Cruise volt a, a minden idők legrosszabb, hogy eddig legrosszabb hollywoodi férfi színészek nél a, a csúcs, tehát ő kapta meg az első helyezést, és akkor itt a, a hatodik helyre Betesszük a volt feleségét, a Igen. jók közül. Igen, de hát mielőtt, mielőtt a Nikol Kidman elvált volna a Tom Cruise-tól, neki nem voltak igazán, hogy mondjam, nagy szerepei. Volt néhány, de a, leg a legtöbb szerepben a Tom Cruise. Bankok Hilton, az a sorozat, a, ugye az volt a címe, a Kábítószer Csempészésért egy aszmástlányt átszik, akit Kábítószer Csempészésére elkapnak a keleten, tehát hmm. a bankokig repülőtéren. Hmm és akkor ilyen különböző kalandjai vannak a börtönbe, aztán sikerül az apja segítségével megszökni. Na most az még, az még egy korábbi filmje, és ott még, hát filmje, nem mozifilmről van szó, hanem egy tévéfilm sorozatról, de egyébként egy izgalmas, krimiszerű TVfilm sorozatról, és ebbe tűnik föl, és ott már egészen jó alakítás nyújt. A legkorábbi filmje, ami igazán említésre érdemes, az 1995-ös Majd Megdöglik Érte című film, az a Gasfán Szenttel, ahol egy ilyen törtető időjárás jelentő nőt játszik, aki egyre följebb és följebb próbál lépkedni a média szamár létrán. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon keményen kritikus filmről van szó. Tehát, hogy így megmutatja azt, hogy milyen a rádiózás lélektana, és hogy milyen tiprás és eltiporthatás zajlik ebben a közegben. Hát erről mi tudnánk mesélni, igaz? Mm -hmm. Na de mindegy, lépjünk is tovább. 1996 egy képe John Malkovics oldalán. Egyébként én egy nagyon-nagyon unalmas és idegesítő filmről van szó, de Nikol Kidman <gül> az kiváló. És John Malkovics is. És John, mint mindig. Ágrazárt szemek 1999-ben szerintem a Stanley Kubrik egyik legnagyobb tévedése. Maga a film is rossz. Az öreg Szennyi Kubrik. Igen, igen, az, már Aldo Krósz Kubrik nem is ő fejezte be a filmet. De vitatkoznak is a Stanley Kubrikra rajongói, hogy egyáltalán Szennyi Kubrik filmnek lehet-e ezt tekinteni, tekintettel arra, hogy nem tudjuk, hogy hogy fejezte volna be a filmet Kubrik, hanem kapott egy befejezést valaki más. Az alvilági jelenetet nézzük, már azt, amikor az, az, az elit titkos orgiájának. Az az, az, az, az az Kubrikos. Igen, operaszerű, egy... ilyen velencei, igen, karneválszerű, teátrális. Igen. Igen. Na az, az, az, az álltott volna szerű. a filmnek egy cselekmény, <gül> hogy jobban tudnánk örülni, de, de az a jelenet, az jó hangulatú. De ez, ez egy igaz. régi osztrák novellából készült, egy Freudista elbeszélésből. És aztán 2000-ben elválik Tom Cruise-tól, és megindul a karrierje fölfelé. És tényleg olyan, olyan mintha egy, egy, egy hernyó bebábozódott volna, és akkor amikor Tom-tól elválik, akkor így ki, ki kell a pillanat. Én, én, én, én más, más hasonlatot mondanék. Tehát olyan, mint véletlenül berepül egy légy, vagy, vagy valami más a, a póknak a hálójába, és, és, és valahogy kiszabadul onnan. Láttam, láttam én ilyet közelről, tehát kiszabadul, és akkor a pók marad, igen. éhes marad, de a, tom. a légy az meg, az meg elszáll. Igen, igen. az, így, az valahogy így történhet. 2001 Mulerús, Rouge UN McGregor oldalán a film e, rémes, de tényleg a leggicsesebb film, <gül> amit valaha életemben láttam. Hogy mondhatsz ilyen? Nikolt kedveljük. Ahol már érzelmek vannak, az már föltétlenül. Ne, a Mullen az förténelmes, <gül> ott nincsenek érzelmek. A Mullen csak a csillogás, a tánc, a szerelem külsőségei semmi 2001-ben szintén Alejandro Amenabár filmje A Más Világ, az egyik legjobb horror, amit valaha láttunk, sőt több annál egy bizonyos értelemben egy egzisztencialista dráma, beszéltünk hát már nem, besz... nem, nem igen, igen, nem lehet horrornak nevezni. Egy de de jó... tenyés értékű horror ugyanakkor. Hát a, a sztori a maga, igen, igen, így van. Noha nem hal meg benne senki, illetve hát na mindegy, nem beszélünk erről. Lény... Lelőjük a point. az biztos, hogy a Nicole Kidman az egészen kiváló, az ebben az egészen benne. kiváló filmben. Jó, nem, hát ez egy ez egy, ez egy, azt merem mondani, hogy ez egy tízes film, és a Nicole Kidman játszik benne. Ez, ez a non plus ultra teljesítmény. Így, a, így. Egyébként Amenabar is egy akkora rendező, mint az, elképes, hogy az elképesztő. Hogy, amit igazából lehet említeni, vagy érdemes, az a Belső Tenger című a dráma szintén kiváló Na, a film. Na ez az, ami engem nem érdekel. Bár egyébként, egyébként kiváló a rendező is, és véletlenül ezt a filmet láttam, és kiváló film és, de a témája az parzalmas. De akkor, akkor láttad a belső szörnyeteget, és tetszett láttam, a film. Tetszett. De borzalmas. De mégse. Mert? Nem tudom, nyomasztanak az ilyen témák, hogy eutanáziát. De, de, de. várjál, de itt a hiba az nem a témával van, hanem veled. Ö, lehetséges. Nem tudom. Nem szeretem, hogy a meleg sztorikat se kedvelem a eutanáziát se. Szóval, hogy mondjam, van-e. Van de ez a... nem létkérdés, lé lé hiszen ne nem akarod kinyírni, mert nincsen neked semmi bajod. Mert, mert van ennek, ilyen... Ilyen, hogy téged érdekeljen ez a téma. Ja, most azt akarod mondani, hogy a részét nem vagyok embertársaim iránt? Hát nagyon úgy tűnik. Nem, én általában kárőrvendő szoktam lenni, és no, aztán. egy sokkal jobb, igaz. De ja. épp, épp ezért kellene élvezkednem az ilyen mozin, és se teszem. Ez egyszerűen azért van, mert, mert untat és politikai divatoknak tartom az ilyen témáknak a, a filmászlónra vitelét, főleg amikor díjas is húlik utána. Azt kívánom neked, drága testvérem, hogy sose kerülj olyan helyzetbe, hogy. Igyekszem megúszni. Na, próbálkozzá. Az Órák 2002-ben Nicole Kidman a Virginia Woolfot a híres írónőt, Oscar D a legjobb női főszereplőnek, nem nagyon lehet benne felismerni, mert kapott egy új orrot a szerephez. <gül> hát persze, mert ilyen nagy hegyes orra volt a, a igen, Virginia woolf -nak. Igen, a M M Meryl, Strie Meryl meg a Julian Moore-nak a társaságában játszik az órákban, és az órák azt szerintem nem egy annyira jó film, de a Nicole Kidman olyan karizmatikusan játssza ezt a Virginia Woolfot, amilyen ez a nő csak lehetett. Én az nem tudom milyen volt, de hogy a kemény. Nicole Kidman olyan, tehát ilyen kemény nőt, ily az ilyen kemény. alakítás. hideghegy. Antoni Mingelának nak a filmjében az Antoni az egyik legrosszabb rendezői tendenciát testesíti meg jelenleg Hollywoodban, úgyhogy ezt most talán is. Né, engem érdekelne. N nagyon pocsék filmeket, csak két-három címet. Hát, ne, hát az angol beteg az elég jó ide, neked? Aztán még? Aztán a, a Dogville, amit érdemes megemlíteni. Ja, visszatértél a, a művésznőre, mert az nem akkor időnk, időnk sem Na, hát a, a, Do a Dogville az egy olyan film, hogy, hogy abban még díszletek sincsenek, csak már, hát Brechti, a Bertolt a, Brechti színház van, Krétával körbehúzzák az épületek vonalait, még a kutya is úgy oda van rajzolva, aztán egy kutyával alakul át a végén, de az már mindegy, hogy, és, és Lars von Triernek a filmjéről van szó, egészen különleges élmény, tehát az az a egészen film, amiben látvány filmben. nulla, és végig izgulja az ember, tehát és nekem nagyon-nagyon tetszett a vége főleg. Nem főleg a vége nem tetszett a von Trier az egész pályafutását arra építette fel hogy megmutassa nekünk az ihletetártatlanságot a, a, szents, a szentséget aki ebben a filmben a Grace szerepében Nikol Kidman és a, ebben a filmjében, a Dogville-ben a végén lerombolja ezt az egészet a sárga földig, és arcol köpi az egész addig, addigi rendezői Ehhez kell bátorság. Jó csak, jó, csak szeretném érteni, hogy miért, vagy szeretném érteni a koncepciót, de utána meg még ráadásul a Menderley című filmben leforgatja a Dogville második részét. Ahol újra, ahol, ahol újra együtt kéne éreznünk ezzel a nővel, aki teljesen kifordult már egyszerűen magából. Tehát, Lars von Trier. az, az von szóval szóval szóval az az hogy az az ha ezt, már Nem a Nicole Kidman játsza. Nem egyébként. a Nikolkit játsszák. Hogyha a dogville az utolsó 10 percét nem számítjuk, akkor Lars von Trier szerintem az egyik legnagyobb rendező valaha. De ez a 10 ez a perc már önmagában nagy film, hogy egy, hogy egy ilyen 10 perc van, meg hogy egyáltalán valamit, és így lerombolja. Csak, csak szeretném érteni, szeretném érteni a koncepciót. Aztán 2006-ban a Szépség és a Szőr című filmben a Robert Downey Jr.-nak az oldalán az is egy kemény dráma, és egy eléggé beteg film. Egy meglehetősen beteg film. Egy mutánsról, meg, egy, meg, a, meg, a, meg a Nicole Kidmanről, akik szerelmesek lesznek. Egy, nagyon érdekes. Egy, kell, Mindenkinek ajánlom. Te Ez a mi mozink. Láttad? Egyetlenül beteg film, nem, nagyon... nem, de csak azért nem láttam, mert nem volt még a hakkamam, de hallottam róla, és nagyon szimpatikus már maga a <gül> Tényleg, olyan, olyan emberről van szó, mert ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen komondorkutya ember, így mindenhol szőrös, és ilyen így a, a szépségről szól, meg a perverzitásról szól, meg Isten, a vágyról. De jóságos me marha vagyok? Hát, hogy ne láttam volna? Hogy ne láttam volna? Fönt van a, a lakás, és akkor. Ott, egy ilyen kis, kis ajtócskán, és akkor a, a végén nagyon megszívja. Ha persze, hogy láttam. És a, a, a fél, Nagyon jó volt. És milyen, én, jó, és milyen jó benne a Nicole Kidman? Én szikára vettem volna egyébként a filmet, nekem kicsit érzelgős volt. Tehát, hmm. tehát én kegyetlenebbre vettem volna a dolgot. Azért elég kegyetlen a vége a filmnek, nem? Ja, még ennél is egy fokkal? Szóval... Ez a mi hatodik helyezettünk. ezen a bizonyos listán. A ez, a rádió, ez a rádiókafé, a rádiókafén a hét Puzsér robert Róbertel és Farkas, Farkas Attila a Mártonnal. Mártonnal. A SMS számunk változatlan 0629 Ezzel lehet írni nekünk, továbbá írhatok még a rádiókafé, kukacradiokafé.hu-ra a 10 valaha volt legkiválóbb Hollywoodi színésznőt. Próbáljuk meg összegyűjteni egy tízes listán. A tizedik volt René Celveger, a kilencedik Féj Danovey, a nyolcadik Michelle Feiffer, a hetedik Jane Fonda, a hatodik pedig Nicole Kidman. Az ötös lista, az a hírek után következik. Rádiókafé. Van barátod. Vétel, vétel. Reklám a rádiókafén. Kiteremtette az embert?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 Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Rádió Café. Nagy Kátán a 98,6 MHz-en. Ez a hétmester lövése a rádiókafén, a mikrofonok mögött Farkasati Lamárton és Kuzsé Róbert. Nulla az SMS számunk, rádiókafi@radiokafe.hu az e-mail címünk. Ezekre várjuk a reflexióitokat a valaha volt legjobb hollywoodi színésznők top 10-es listájával jelentkezünk a mai adásban, melyen a 10. René Czelvégár volt, a kilencedik Féj 8. nyolcadik volt Michelle Feiffer, 7. Csén Fonda, a hatodik Nikol Kidman. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Glenn Close. Glenn Close, akit, akit nem elsősorban mint Cicavabát, vagy mint Csajt hát szakás, az biztos, hanem mint elképesztően tehetséges színésznőt. Nagyon tök. érdekes, hogy mégis játszott ilyen vad szeretőket is, ugye? Ha. Tehát Puh. Michael douglas például. A végzetes honszerű, az elképesztő. abban a filmben, abban valami valami a Tehát, De hogy, hogy ott egy... tudott erotikus is lenni, hanem egy szép Ajaj. nő. Nem, de... Aztán meg gyilkos persze. De az, az érdekes, van, hogy már 1982-ben, amikor kezdődik a karrierje, egyébként elég későn indult a karrierje, akkor a Gárp a világ című filmben játsza, azt az anyukatot, Ugye, aki hát a feminizmusnak az ős, ős édesanyukáját játsza az egy kvázi az első feministát vagy vala, olyan karaktert, aki a feminizmust hogy a nők jogaiért való küzdelmet vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a nők önrendelkezésének a, a, az apostolát e, alakítja, aki bebizonyítja azt, hogy a gyerekhez nem kell például apa, elég hozzá a sperma e, hát úgy, az nagyon érdekes, hát az zseniális a úgy születik, hogy a Glenn Close, aki a háború alatt ö, ö, ö, a sebesülteket, akik a háborúban megsebesültek, azokat gondozza, hát egy pilóta lezuhant a gépével, és már az utolsó rúgja, és akkor oda megy a Glenn Close, és látja, hogy erekciója van. Ugye a haldoklóknak gyakran van erekciója. Csak a Glenn Close begerjed, és hát így ö, szeretkezik a haldoklóval. Aki csak annyit mond, hogy ez jó. Uh -huh. És aztán meghal. És ebből születik meg Gárp, aki annyit tud az apjáról összesen, hogy az, apjának jóval, hogy, az apjának, mi? hogy az apjának jó volt, annyit tud az apjáról kb. meg, hogy pilóta volt. Tehát, hogy így annyit tud kb. és hát, hogy, ez a, tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes figurát játszik, és sokkal inkább szól ez a film a Glenn Close-ról, sem mint a fiáról, akit a Robin Williams játszik. Tehát ez, ez igazából a Glenn Close-nak a történet, Agar szerint a világ egy jó kis filmről van szó, 82-ből. Aztán az előbb említett végzetes erő, 87-ből Michael Douglas és a, a, a az kiöregedő félben lévő nő, aki az, utol, az élete utolsó esélyét igyekszik megragadni arra, hogy családja és gyereke legyen. Valaki, egy nő, aki lemaradt valahogy a, a húspiacon a, a legjobb falatokról és, és most próbálja a kétségbe esetten, és ez szó szerint a legjobb kifejezés hogy kétségbe esetten bepótolni a hiány és iszonyú démoni Hiszonyúk démoni, én. Nagyon én... lehet tőle félni. Tehát, hogy egy, egy ártatlan nőtől, akinek, akinek tulajdonképpen nincs is fegyver. Férfiak, nézzétek meg ezt a filmet, és, utána... és óvatosabban fogtok Az Biztos. biztos. Hogy na jó, tényleg, tényleg kegyetlen benne. Tehát, hogy az, az igazság, hogy vannak nők, akik néha elfelejtkeznek magukról, és ilyen hisztérikusak lesznek, megkövetelőzőek, és akkor azzal lehet a legjobban leszerelni őket. Hát, hogy azt kell mondani, hogy a Glenn close ra a végzetes vonzerőből most nagyon hasonlít. És olyankor persze még sokkal idegesebbek lesznek, és akkor le a fejedet. A, a... a, a fejedet? Egy igazán, egy igazán veszélyes nőt játszik, és egy, hát kiválóan. Tehát a végzetes vonzerű az kötelező. Aztán a veszedelmes viszonyok, csak hogy továbbra is V betűvel a, a literáljunk egy évvel később, vagyis Hát háromszoros. Erről a filmről már, már nagyon sokat beszéltünk, önállóan is beszéltünk erről az alkotásról, John Malkov, Malkovics kapcsán is beszéltünk erről az alkotásról. A és Michelle Pfeiffer kapcsán is. Michelle Pfeiffer kapcsán és a, a méltatlan Kianu Reeves kapcsán is beszéltünk erről. Ja, ja, ja, ja. Erről az alkotásról. Egyedül Luma-Törmen kapcsán nem beszéltünk erről az alkotásról. És nem is fogunk, de Glenn Close kapcsán egy pár szót azért lehetne erről. Hát a Glenn, Glenn Close az majdnem akkora a filmben, mint a John Malkovich. Ugye, Sőt, hát tehát a végzett kibátlan. asszony abszolút, abszolút egymás, egymás párjai, tehát hát minden szempontból. Ellentétpár. És tulajdonképpen ők, ők az egyetlen pár, akik sosem szexelnek. Így van. Így van. Végig úgy néz ki, hogy szövetségesek, valami nagyon kegyetlen játékban. Mindenkivel csak egymással. Kegyetlen játékot űznek, és végig úgy tűnik, hogy ők ebben szövetségesek, és csak a film legvégén derül ki, hogy ellenségek. Hogy végig halálos ellenségek voltak. Ők se tudták. Vagyis hát a Glenn Close sejtette a John Malkovich nem tudta, az az igazság, hogy a Glenn Close ott a nagy konspirátor, ő az, aki az egész már mint Madame de Mertői, mert azt mert sokan figyelmeztettek, hogy mekkora sútjóság a színésznőnek a nevét mondani, miközben egy karakterről beszélünk, hogy hát Igen, a Glenn Close bejön a filmben, de... nem. Hát nem, szerintem nem sútjóság, mert pont ezt a filmet meg más filmeket is feldolgoznak többen, és mondjuk itt igenis azt mondom, hogy John Malkovich és nem Valmon Vikont, mert, mert Valmon úgy mint ő. Jó, de az az igazság, hogy a Veszedelmes Viszonyok még egy olyan film, amire azt mondom, hogy ha öt filmet nézhetsz meg életedben, akkor ez legyen közte mindenképpen. Tehát ilyen drámaibb és szórakoztatott. Mármint ott, hogy egyszer... ezt a feldolgozást. Igen, igen, csak és kizárólag a Veszedelmes Viszonyok 1988-as feldolgozását, amelyben a John Malkovics, a Michel Fej, a Glenn close, az umatörmen és a Keanu Reeves játszanak aztán a 1990-ben eljátszotta a Hamletben, a Cefirelli Hamletjében a, a, a, a, kvázi a partnerét a, a Mel Gibsonnak Cuki Hagyatéka 1999 Robert Altman-tól a főszerepben Glenn close -zal. A birtok viszony 2001-ben egy nagyon jó filmről van szó és most 2007-ben nem is olyan régen a Koltai Lajosnak a filmjében a Meryl Streep partnereként az este című filmben láthattuk. Két Glenn... kiváló A Glenn, Close, a Glenn se lehetett ö, ö, ö, valahogy beilleszteni ebbe a hollywoodi álomba. Úgy tűnik... Nem kapta meg ő sem azokat a szerepeket, amelyeket kiérdemelt volna. Ez, ezt nem mondanám. Hát itt most hát igazából, nézd, jó szerepet. Hát igen, de igaz, igazából a végzetes vonzerő és a veszedelmes iszonyok volt az a két, meg, a, meg talán a garb szerint a világban. Tehát hogy igazából a 80-as években a Glenn Close nak nagyon fönn volt a csillaga. És a 90-es évektől őról a méltatlanul elfelejtkeztek. És ez, ez fájdalmas. Érdekes egyébként, hogy a Lőistánkon egyre több ilyen színésznő jelenik meg. Igen. mi akkor itt az elveszett lelkeket pátyolgatjuk. Nem az, a baj, nem, nem, nem, az a baj, hogy Hollywoodnak nincsen meg a tehetsége, vagy nincsen meg a képessége arra, hogy a saját értékeit méltó módon kezelje. Ez a probléma. Igen, azon gondolkodom, hogy európai színészekkel és színésznőkkel van -e ilyen, illetőleg ez egy tipikus -e az európai pályafutásokban, de úgy, úgy nézem, hogy nem. Nem, tehát így, így belegondoltam most. A... No, a Glen Close az nem ezt érdemelte volna, ez egészen biztos. Ötödik helyezettünk Glenn Close, egy olyan színésznő akinek a tehetsége a 80-as években mindenkit elkápráztatott. és aki ennek ellenére a 90-es évektől kezdve csak várta, csak várta, csak várta azokat a szerepeket, amelyeket megérdemelt volna, tőlünk az ötödik hely mindenképpen járt neki. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Um, Jessica Lang. Jessica a akibe én szerelmes vagyok, permanensen és időtlenül és örökké. E, um a kollégám megemlítette, hogy a Glenclose-al kapcsolatban ez a 102 kiskutyát meg kéne említeni, én azt mondtam, hogy nem. Én azt mondtam, hogy éppen, a, éppen a ez ezért nem kis tudja kutya... a Puzsér a Jessica lakszövegét végigmondani a kellő pátosszal, mert benyögtem neki kis kuk... az előbb, hogy 102 kiskutya, is ott játszott a Glenclose. A 102 kiskutyával éppen azt lehet illusztrálni, hogy a Glenclose bizony nem kapta meg a 90-es évektől kezdődően. De az legalább az ezzel meg... jól lehetett volna illusztrálni, hogy méltatlanul elfogadja a 102 kis kocsáról, csak yeah, később yeah, jutott eszünkbe. Na, tényleg vissza, a postás mindig két csengethez. Hát a, a Jessica Lange a King kong indult 1976-ban, ő volt az a gyönyörű lány, akivel beleszeret a szörnyetek, vagy micsoda. Így van. A King Kongot azt 20 évenként földolgozzák Hollywoodon. Most éppen a... Naomi Watts igen, lett igen, Jessica Lange. Mo De a 30-as években a... ki volt? azt nem tudom, Rita Haver, nem, az 50-es évekből is sztár, Az e, SMS számunk 0629 ki volt az első King, King Kong, Kong filmnek a női főszereplője. Női főszereplője. Jessica Lang 1976-ban ejti fogságba a nagy gorilla szívét, majd 1981-ben a postás mindig kétszer csenhet, John, Malco John de ahogy is Jack Nicholson oldalán egy nagyon-nagyon-nagyon beteg film. Egy kegyetlenül beteg. Film. Az egy, filmdráma, egy, egy, filmdráma, egy film dráma, egy kemény film dráma. Olyan rohadékokat játszanak benne mind a ketten, a Jessica Lang is, meg a, meg a Jack Nicholson is, de még a Jack Nicholson, aki egy olyan sutyú, értelemellenesen primitív disznó benne, akit tényleg csak. Az, csak tehát, hogy így egy vascsővel ki nagyon verni az, az emberek az az érzés, hogy így érzések nélküli mint a pszichopaták lennének, mint a Jackson-Kalang is pszichopaták szociopaták, szociopaták, de azok is. De nem is éreznek semmit. Persze, hát a, hogy így semmit az, nem ez, éreznek, ez a lényege. a egymás iránt. Ez a lényege. Jó, az egy, az egy annyira beteg filmapostás mindig kétszer csenget, hogy az... Szerintem inkább realista. Miért szerinted ilyen a világ? Teljes Ilyenek artélybe. az emberek? Abszolút, még rosszabb. Isten arcsal kicsinálják -e egymást? Ö, a világ attól rosszabb, hogy nem, nem, nem kapják meg azt a, azt a megérdemelt véget az emberek, amit ennek a filmnek a két főszereplője a film végén. Jaj, de jó film. Na, Jaj, egyébként megcsinálták a magyarok is, tehát van egy, van egy 30-as években hortikorszakban játszódó postás mindig kétszer csenged, de ez egy más, más dolog. Ez csak azért mondom, hogy van egy ilyen van egy ilyen szóval egy ilyen örök sztori minden esetre minden esetre nagyon-nagyon kiváló benne mint Jessica Long, mint pedig Jack Nicholson aztán, aztán az 1982-ben az Aranyoskámban a, a, a Dustin Hoffmannak az oldalán, a női szerepet vállaló Dustin Hoffmannak az oldalán, aki belszerett az, az, az egy parádés vígjáték. Az Már egy vígjáték. Az, az egyébként a nagyon ritka amerikai vígjátók, vígjátékok egyike, amin én, én röhögtem. Véfv, v, févré volt a kongnak a, a csaja. Nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük. Nagyon de köszönjük. De annyira jó, hogy ennyire képzettek és ennyire kvalifikáltak, ami hallgatóik, hogy így egyszerűen benyögjunk egy kérdést, amire azt se hisszük, hogy tudják a választ is így. Lőtett. Mert hogy mi se tudjuk. De többen is. Tehát több több SMS-ben is megérták, hogy mert Nem is hallottam még Vré-ről, tessék. Aztán a macska a forró feldolgozták 1985-ben is tehát ez nem, ez nem a klasszikus nem a Paul Newman és Elizabeth Taylor féle macskáfó róbádok még a 60-as években az volt azért az igazi az, volt az igazi. Szóval Tommy Lee Jones meg Jessica Lang eljátszották újra ugyebár Bricknek meg, meg a, a feleségének a szerepét 1985-ben 1991 képfír a rettegés foka minden idők én szerintem minden idők legjobb trilleréről van szó. Szóval. Na jó, ezt már mondtad pár filmre. A, nem, én ezt, én ezt egy, mindig egy, egy, a kapcsolatban egy, nem Egy nagyon-nagyon hogy... kiváló film, de azért nem mondanám, hogy minden idők legjobb. Ja. Egy, az, az egyik legjobb triller. de még a trillerek közül se a, mit tudom, az egyetlen. Tehát az egy, egyik legjobb, legjobb. Nagyon jó, Robert a... De Niro. Egyébként... A Scorsese rendezte, és, és a Jessica, Jessica re lángos egészen, egészen kiváló benne. Tudjuk azt is, hogy az 50-es években ezt már megcsinálták, ezt a filmet, és, és na... Gregory Peck volt a, a, a főszereplő, tehát ő volt az ügyvéd, De egyébként ironikus, hogy az öreg Gregory Peck itt játszik egy mellékszerepet. Ez, ez Robert Mitchum is játszik e, benne, e, tehát, ugyan e, ugyanúgy. E, Robert e, Mitchum volt annak idején a, a, a, a pszichopata. A bűnöző. Ő, igen, igen, igen. Ő, ő szabadul a kiszabadul így, akit itt Robert De Niro. Igen, és a Max Cady uh, szerepéért, ő ebben a filmben megkapta a magánnyomozó szerepét. szerepét. A, a, a Scorsese tudja, hogy hogyan kell tisztelegni az elődöket. Elődök, és a mindkét a az új feldolgozásba. Aztán, aztán itt van a Kék Ég című film 1994-ből, ahol újra Tommy Lee Jones oldalán játszik, és ezúttal megkapta a, női fő, a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. Aztán 1995-ben a Rob Roy című ilyen nagyon rossz, tört, tört, rossz, nagy rossz történet halantfilmben, uh, Liam Neeson oldalán. Tulajdonképpen ebből az egész felvidéki Skód témából milyen jó filmet lehetett volna csinálni. Skót felföldre gondolsz, a felvidékkel ne keverjük össze, ami ma Szlovákia. <tos> <tos> skót, a skót nem a magyar felföldre, hanem a skót felvidékre. <tos> Na jó, ez, ez egyébként lehet, hogy itt a szlovák nyelvtörvény kapcsán egy, egy ilyen Tudatalatti reakció volt a részemre egy ilyen tudatalatti honfiai felbuzdulás. Na mindegy, vagy. abszolút. De visszatérve, hogy, hogy pedig milyen kiváló szereposztás. Jessica Lang, ugye? Liam Neeson. Kiváló a szereposztás. Az a baj, hogy, hogy egy. Annyira Ródi, egy annyira. Tim, annyira Tim Rót, igen. A már-már pszichopata ellensége, ugye? Igen, a, igen, igen. a skót felföldinek szóval szó, hogy nagyon jó a szereposztás, és valahogy lapos az egész, lapos, unalmas. Nem, szerintem az a, baj, hogy, az a baj, hogy nincsen igazi erkölcsi tanulság a dolognak, hanem a jó, ami mindig győzedelmeskedik, és a gonosz, aki elbukik, és az egész egy ilyen, hogy mondjam, Tehát, hogy így a sztoriát tekintve egy ilyen, egy, egy, egy másik rettenthetetlenről van szó. Tehát, hogy így no, nem mondanám. Nem mondanám. kapunk benne túlságosan nagy árkölcsi tanulságot. Meg uncsi, uncsi, lapos. Napos. És aztán 2003-ból még meg lehet említeni a Nagy Hal című filmet. Na, azt nem láttam. A Hugh McGregor-nak a, a, az oldalán játszik, tehát a, tulajdonképpen az ő feleségét játsza, egy másik időségben. Hát ez nekem az egyik legkedvesebb filmem. Ez, ez, egy, ez egy igazán nagyszerű film egyébként ennek a műsornak a keretében is már volt szó erről. Hát ezek a, ezek a legfontosabb filmjei Jessica Lange-nak, de a Jessica Lange-ot azt, azt nem lehet nem szeretni. Tehát, hogy így egyszerűen a, azt a szépsége, a tehetsége, az egyszerűen lefegyverző, a bája, tehát a Jessica Langon a negyedik helyezettünk, az a én kicsi szívem csücske, remélem, hogy ti is szeretitek, hogyha igen, akkor írjatok nekünk a 0620 9986 986-os SMS számunkra, ha pedig nem, akkor ne írjatok, hanem nézzetek magatokba, és növeszetek egy kis ízlést. Ne. Már a dobogón! A nap harmadik helyezettje. Elizabeth Taylor. Na, hát a nagy díva. Tudják, a divák divája. Azért gondolkodtunk egyébként... Richard azon, Burton felesége. Volt, igen. Amíg aztán Richard Burton el nem halálozott. De Elizabeth taylor öt különböző férje volt. De, de ez volt az igazi nagy szerelem, ugye? És, és hát mint, mint, minden igazi divának ugye sok férje van. De és mellette még csomó más pasia, de hogy itt Richard burton azért aprították egymást, mint a tűzifát. Mi sokat gondolkodtunk azon, hogy Barbara Streisand fölkerüljön erre a több tízes listára, aztán rájöttünk arra, hogy azért még, csak színésznőket kéne ide felraknunk, és nem pedig olyan divákat, akik egyébként játszottak filmekben. Igen, mert Barbara Streisand az, az egy hogy mondjam, tehát nem színésznő. Hát most egy, ha egy, énekes most énekesnő, énekesnő, énekesnő is volt. Nő, meg, egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy, na, ő az ő egyéniség. Igen igen igen igen, igen, igen, igen, igen. De nem, nem, tehát a szó szigorú értelemében e nem színész. Ebbe a kategóriában nem mertünk be. Egyébként, a egyébként egy kiváló valaki. Igen. Nem tudom a műfajt, jó, akkor legyen hivatásos díva, vagy mit tudom én micsoda. Tehát egy, egy, egy kiváló egy, egyéniségről van szó. Jó filmszerepekben is, remek énekes nőként is, elbűvölő, bájos, mindent lehet róla mondani. Csúnyaságában szép külön-külön hmm. minden egy csúnya neki a, a szemétől az orrán át a füléig, de valahogy egyberakva mégis olyan, olyan, olyan érdekesen bájos valakiről van szó de hát ugye nem színésznő Tehát ez ezzel az szemben ez Elizabeth Taylor ez az az egy, egy igazi díva az egy ez egy olyan díva, aki egyben egy kiváló színésznő írja az SMS író hogy Onid család mi az Oniden családban játszott a Jessica Lang. én ezt nem tudtam már, hmm. én, már nem emlékszem az Oniden családra, csak az enyére. hát az egy, az egy brit egy angol. Uh, hát, Ír már meg nekünk kedves SMS írót, hogy, hogy jön ide azon On család, Biztos minden el, minden az család biztosát? Minden magyar család azt tudom, azt nézte, arra emlékszem. hogy hát kedden, el, előző nap kétfőn is igen. volt tv-műsor, és akkor kedden este nyilván a család ott volt a tévé előtt. Is az nézte. egész család, de ez nagyon népszerű. Hát, éppen nem az Iza vagy nem a nagyon, síruda, népszer, akkor igen. nagyon népszerű filmsorozat volt, de nem hiszem, hogy ebbe Jessica Lang játszott volna. Hát mindjárt megírja nekünk az SMS író, reméljük, hogy hogy kis, ki miért is érdekes nekünk azon, család. 1943-ban Elizabeth Taylor a Leszi Hazatér című filmmel még mint gyerekszínész, vagy jóformán mint gyerek gyerekszínész ugye a, a skótyuhászkutya amit még gyerek gyerekkorunkban talán olvastunk. Én olvastam. Én, én is olvastam, olvastam én nem imádtam én nem szerettem, én az indián könyveket szerettem meg a magyar népmeséket nekem a Leszi Hazatér nem tetszett és a Mici Mackót se szerettem. Ezért lettél ekkor a macsó, És, a, és vagyunk és és nem szerettem a kis herceget se, kifejezetten utáltam és máig nem szeretem ezeket a De dolgokat. Csodáltam a kis herceket. azt csodáltam, hogy a ilyen kicsi bolygón, amiről így lelóg az egész figura, jott áll, és hogy gyújtogatja a lámpásokat, vagy az nem ő, na mindegy. De ő az, meg a róka. Na, visszatérve a leszi hazatérre, Igen. Csak a a leszi hazatér? Én szerintem, szerintem tündéri, szerintem tündéri, én imádom. 1956, az óriás James Dean oldalán ez, ez a hát... James Dean, ezt nem értem, hogy ez aztán mitől valaki? Tehát hogy így, ez a James Dean, hogyha nem tén a Leonardo DiCaprio meghalt volna 1996-ban, akkor most ő lenne James Dean. De azért, azért, mert nem, ne, nincs igazad. Ne, tehát ne, ő hogy is, egy ne, ilyen mi? nagy kultus teremtett. Hát, és... Ja, az, hogy meghalt. I a, igen. A River igen, Phoenix is meghalt, igen. az is egy, ugyanilyen, mint a James Dean. A River Phoenix is, abból is megpróbáltak legyártani egy ilyen, egy ilyen kultfigurát, aki az a, ez az ös tehetség, aki így lázad és meghal, és így úristen. Na az... jó, de még az 50-es években vagyunk jó ember. Az 50-es években, az 50-es évek elején, tulajdonképpen Marlon Brando fiatalkori filmjei, a Vad és a többiek. Hát a James Dean, a James Dean filmek, azok úttörők voltak ebben a műfajban. Most könnyű itt a, itt, mit tudom, 2009-ben dumálni, arról, állj, mekkora nagy <gül> Jaj, de ásztár volt. De, de, de, Jaj, de hé, vicces hé. kaptunk SMS-eket. Jó, majd akkor mondod az SMS-t, fejezzük be ezt a James Dean vitát. fejezzük be a James Dean vitát. Szerintem szörnyű a csávó. Nem, a szerintem egyáltalán. Ő a... maga rossz karikatúrája. Hát mondod te ezt így, mit tudom, 50 év távlatából. Na most... Azt írja a kedves esemesíró, író, szerintem Láng Józseffel keveri magyar hangja Láng Józseff barkóval. Szóval azt írja a másik SMS író azon nincs család kapcsán, hogy Jessica Benton és Howard Lang játszik azon így családban. Na ez. Jó, ez, hát akkor ez. hagyjuk ezt. Elizabeth Taylor az, akiről beszélünk, és Elizabeth Taylor az, akivel folytatnunk kell majd a hírek után, mert hogy Elizabeth Taylor az sokkal, de sokkal, de sokkal többet jelent a mi számunkra, mint James Dean partnerét, és mint a leszi hazatér nőjét. Szóval Elizabeth Taylor, a macska a tetőn, a kleopátra és a nem Pélünk a farkastól főszereplője még terítéken lesz a hírek után is. Vétel, vétel! Reklám a Radio Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk.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 Hát mit képzesz, ki az Istenre beszélsz mi? Ha csak én vagyok itt Ki a nyomaljában beszélsz mi? Igen? Oké okay. Nos, ha ez megtörtént már veled Úgy a hétmesterlővészét neked találták ki Ha viszont még sosem Ez esetben nagyon rád fér Már a dobogón A nap harmadik helyezettje. Elizabeth Taylor. Aki James Dean partnereként került a Rivalda fénybe. Három filmről mindenképpen beszélnünk kell az ő személye kapcsán. Egyrészt a macskaforróbádok Bádok tetőnnek a klasszikusáról, az eredetiéről a, a Paul az oldalán játsza. Másrészt a Cleopátra-ról 1963-ból, harmadrészt pedig a Nem félünk a Farkastól című darabról. Azért kapta meg az Oscar díjat. Most a macskaforróbádok Bádok tetőn az egy az egy Tennessee Williams dráma, szerintem a Tennessee Williams életművének a csúcsa, nem se a vágyvillamosával se az ifjúság édes madarával nem tudta meg se közelíteni azt a színvonalat, amit a macskaforróbádok tetőn hoz igazából egy, arról szól, hogy ez a Brick, ez a srác, akinek a feleségét játsza Elizabeth Taylor ez egy meleg csávó, csak aztán ez az 1958-as hollywoodi feldolgozásban nem derült ki, mert hogy akkor még nem volt ilyen PC Hollywood, meg inkább fogalmazunk, nem hogy meglehetősen homofób volt. Ez. Nem Hollywood volt az, hanem Amerika. Hát úgy tűnik, hogy a, hogy a gyomra nem vette volna be, hogy Brick meleg? Eleve, eleve, eleve a Hollywoodot azt nagyon megszivatták a McCarthy korszak idején. Tehát ugye a, a, a bizottságokat folyamatosan vizsgálódtak, tehát Hollywoodot úgy tekintették, mint egy ilyen kommunista fészket, ö, egyszerűen minden liberálist úgy tekintettek, mint potenciális kommunistát. Tehát, ö... És ezzel radikalizálták őket ráadásul, tehát ez egy ön, ön, önbeteljesítő jóslat volt, hiszen ha amerikai ilyen fasiszta, akkor a, arra ők nyilván radikalizmussal válaszoltak. Hát persze. De, ö... de mégsem, hiszen eltitkolták, hogy hogy homoszexuális a macska a forró tettnek a fő szereplője. Hát igen, Paul Newman egyébként, és, és hát egy nagyon-nagyon kemény családi dráma. Az édesapa, Big Daddy rákbetegsége, az, ahogyan ezt eltitkolják, az az, az égtelen képmutatás, ami abban az egész családban folyamatosan jelen van, és a bűze betölti az egész házat, ugyanaz a filmben is elhangzik. A Polnyumennek a játék az non Plus ultra, az Elizabeth taylor a játék az, az is elképesztő. Egy, egy szenzációs darabról van szó. Tehát, hogy a... Tulajdonképpen Paul Newman, aki, aki nem is tudom, ő rajta volt? Nem volt rajta? Rajta volt. A tízes listánkon. Rajta volt, rajta a, tízes volt listánkon, a tízes listánkon. Ő, ő ezzel debütált. Igen. Már olyan értelemben, hogy ez volt az első igazi nagy komoly szerepe. De hát még Elizabeth Taylor is nagyon fiatal itt. Aztán 1963-ban a Kleopátrában Richard Burtonnek a férjének és Rex Harrisonnak az oldalán. Ugye Richard Burton. Rex Harrison az Cézár, Richard, Richard Burton, az Burton az meg Antonius. Na most azért nem, nem a filmművészetnek a remeke. Tehát azért, azért most rendben van, hogy ezek nagyon jól játszanak ebben. Tehát az, itt elmondhatjuk azt, amit nagyon sok más esetben nem mondhatunk el. Nagyon sok más esetben itt mindig föltűnt, hogy a, hogy a film kiváló és a, és a szereplők azok, azok rosszak. Ugye amikor a tíz legrosszabb férfi színészt összeválogattuk, akkor fölmerült egy, egy halom jó film egy halom jó filmről beszéltünk, amiben mégis rosszak a szereplők, ugye Keanu Reeves-től kezdve, ott mit tudom én, egy a negatív sztár, még maga a nagy, felül, illetve alulmúlhatatlan első helyezettünk, aranyérmes Tom Cruise-unk esetében is ugye voltak kiváló filmek, vagy legalábbis, legalábbis egy film volt, a Magnolia volt az, amire... De nem volt a több más film, ami nem, nem volt rossz, de hát maga a színész mégis rossz volt. Itt pont fordítva van, itt a színészek nagyon jók, és maga a film az szerintem szörnyű. Tehát ez, a, ez az ókor, az 50-es éve, 50 évek vége, 60-as évek elejének volt egy ilyen, ilyen nagy ókori, nem minek lehetne nevezni, divathullám a hollywoodi filmek között, és akkor itt az ondolárt Mózesektől kezdve a, a, a csinos izé rómaiakon keresztül, hát borzalmas. Egyébként ez a legrosszabb fajta nagy, ilyen, ilyen sztárparád és csillogó Illogó, iszonyatos, ilyen, ilyen gigaköltségvetéses hollywoodi, történelmi Rettenetesen hazug és ócska történelmi, történelmi hamisító filmek hagyományához tért vissza, vissza megint Hollywood a, a Trójával meg a Nagy Sándorral meg ezekkel tehát, fo, tehát ahol lejtették a fonalat a 60-as évekbe, akkor most ott folytatják egyébként, hogy visszatérjünk az állítólagos részben magyar származású általad annyira nagyszínésznek tartott Anthony Quinnre, ő ugye játszott Attillát is, az Isten ostorát tehát azt is megcsinálták Hollywoodba egyébként rosszabb, mint a Kleopátra meg rosszabb, mint ezek a dolgok. Talán még a Spartacus van filmileg valami, ugye hát Stanley Kubrick ott kezdett, de mondjuk nem ő volt a rendező, nem azt hiszem rendezőasszisztens volt. Na most a Cleopatra ilyen, ilyen, ilyesfajta nagy, gigagicses hollywoodi csapnivaló film viszont, viszont Elizabeth Taylor épp úgy, mint Richard Burton rendkívül kiváló benne. Csináljatok már egy legrosszabb színész listát, szólít fel minket a kedveset. Megcsináltuk. Minden kívánságod így teljesüljen, Már réges megcsináltuk. Megvan, és kaptunk egy csomó SMS-t, hogy mi mindig csak fikázunk mindenkit. Ja, ja, ja. Ezer, és ilyenkor meg, amikor meg a jóról beszélünk, akkor, ki, akkor nem meg a kéna, nem. A, a, semmi se jó nekik. 1966 nem félünk a farkastól, Richard Burton oldalán. És, az kemény, az hát, kemény. Az, az, az, az, az. az kőkemény, és állítólag ezt, mert hogy ez egy férről, és egy feleségről szól, és egy nagyon rossz házasságról, ami a, a... szó, hogy már az elején részegek, és akkor isznak, de olyan keményen isznak, hogy a végére annyira, annyira részegek már, hogy, hogy már Igen, igen, igen. Hogy kihozanodnak. Hogy Megtörténik a legrosszabb, ami elképzelhető. Hát a, olyan dráma, olyan. A, van egy lélek tanisíka, van belül egy. Van egy, van egy mély élet, élethazugság az egész történetben. És az egész Tolinak a végső tanulsága az az, hogy a házasságot nem legitimálja, és a szerelmet és a férfinő kapcsolatot nem legitimálja semmi más, csak a gyerek. Tehát hogy az egész folyamatnak a gyerek a célja is, hogyha az nincsen, nincs. akkor megölik egymást. Mert hogy az egész dolog, a férfi és nő kapcsolata, az nem a harmóniára, meg a szeretetre, meg az egymás iránti jódaadásra épül, hanem a terem a, a teremtés kell, hogy legyen az alapja, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor azok az energiák, amelyek konstruktívak lennének a gyerek iránt, azok destruktív energiába fordulnak át is egymás ellen. Üresedik, és miután eltűnik a szerelem, utána pedig meg a szexuális kívánság is eltűnik, és nincs már szexuális érdeklődés, akkor marad egymás marása, egymás right. gyilkolása. Egyébként ugye van egy másik pár benne, mert ez két párról szól, illetve a, a, plusz a, a, a romlott e, idősebb házas pár, Richard Burton, és Elizabeth Taylor. És megnézhetjük ennek az, az előfokát. Az, <gül> <gül> az tulajdonképpen fölcsíp egy másik párt. És kik lesz, kikből lesznek majd a Richard burton és Elizabeth Taylorok, -ok, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy a Márták és George-ok -ok. őket. Hát igen, Márta és George története az örökérvényű és egyszer is mindenkorra és soha éfülő és mindenki számára kötelező. Mégis azt lehet mondani, hogy ez az 1966-os feldolgozás talán a legjobb. Azóta meg se nagyon próbálkoztak azzal, hogy ezt újra színre vigyék. Az Elizabeth hát Taylor ez az egy valami elképesztő. Tehát, hogy az, hogy az a gyönyörű szépség, az a kis finomság, az a, az, a, az, az ihletett szépség, ami a macska a forró bádok tetőben. ugye ugye? Az, az micsoda egy rémes, egy rettenetes, egy borzalmas, közönséges, ordinári igen, állat. Igen. Igen. Itt, a, itt a nem félünk a farkastólnak a, a szerepében. A és egyébként állítólag Mártát és Gyorgyot annak idején valamelyik Pesti színházban eljátszotta a, a Latino, Latinovic Zoltán, meg a Rutkai, a rutkai Éva. Van. Tehát szintén a például a legendás szintén, színész Nem csak egy legendás szígész, színész már, hanem szintén egy legendásan rossz házasság. <gül> tehát egy, épp olyan rossz házasság, mint amilyen Richard Burton és Elizabeth Taylor, vagy amilyen Márta és George házasság. Egyébként nem szimplán rossz házasságok ezek, tehát a Latinovic, Rutkai, illetve a, a Richard Burton és Elizabeth Taylor, hanem, hanem, hanem ilyen uh, héjanász az avaron típusú. Tehát ugye... Adi és, ez a, ez Adi és Réda, Így van, tehát ez az egymás ez a, a, a sevelet se, se nélküled, ez a, ez, a, ez a nagy szerelem nagy gyűlölet elegy. Tehát amikor, amikor nem tud nélküle meglenni, élni, de gyilkolják egymást. Ez a típusú. Ha egyszer valaha mondanom, kéne egyetlen egy női szerepet, és azt kéne mondanom, hogy ki volt valaha a legjobb alakítás,. Ha valaha volt nők közül Ever, akkor azt mondanám, hogy ez az 1966-os nem félünk a farkastól a főszerepben Elizabeth Taylorral. Leginkább ezért kapta meg a harmadik helyet tőlünk. A második szájéze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Susan Serendon, Tim Robbinsnak a felesége. Egy, egy akkora színés zseni, hogy az elképesztő, igazából bármit rá lehet bízni. Tehát, hogy így a... Ők a szélső balosok, Hollywoodban. Igen, ők, ők. igen. És ezért is szeretjük őket, de Susan Szerendonak a nem lehet nem elismerni. A borzalmas Rocky Horror Picture Show című musikellel indul 1970-ben. miért szerintem az jó. Ubergitses. A Rocky Horror és Show. A két öregemberrel, aki ott is él. Mi? Az ilyen, az, ilyen, az ilyen horror musical, miről beszélsz? Hát most a Rocky Horror Picture Show, az nem az a bábfilmes ö, dolog? Bábfilmes? Aha. Nem, nem bábfilmes. A Miss meg ezek? Nem, nem, az a Miről beszélsz? Az a, az a Muppet Show? Ja, de hülye vagyok, tényleg. Na, ugyanolyan, mint te a Antony quinn és igen. a steve Egy <laughs> 1987, az Eastwicky boszorkányok, ugye? Na, az viszont egy jó. Az na, hát az egy nagyon jó kis film. Ugye már említettük, hogy Michel Fejferel, Serrrel és Jack nicholson ugye, a, a Updike-nak a regényéből. 1991. És jellemző, hogy a három boszorkány közül az egyik az itt van a listánkon szintén. Milyen Így 91-ben a Telma és Louise egy feminista road movie Ridley Scottnak a rendezésében. Amikor még Ridley Scott nem, Gladiátorokat meg ja, ja. hasonlókat rendezett, így van. E, hát, az és egy, nincs happy end nincs, nagyon nincs, és az egy nagyszerű film. Tehát, hogy a, a, a, a Harvey Keitel is játszik egy benne így, egy Egy dokumentarista jellegű is. És a Brad Pitt először itt tűnik fel. Egy hát ilyen Guné, Guné hülye gyereket játszik benne. A, a, a Telma is Luiz az csodálatos. Tehát, hogy az igazából, ha éreztek magatokban hajlamot a feminizmus iránt, akkor nézzétek meg, és megerősít bennetek. De hogyha nem, akkor gondoljátok Nem, akkor nézzétek meg, és felülvizsgáljátok azt, ne, amit gondolok. Nem erre gondoltam, akkor, akkor két hősnőt képzeljétek el. Tehát, ilyen klasszikus hősnőt. Ilyen harcos nőket. Igen, igen. De igen. nem abban az értelemben, harcos hogy harcosok, Nem meg hanem olyan helyzetbe kényszerítette őket ez a férfi társadalom. Mely helyzetből aztán nincs hova menekülni. Viszont van egyetlen egy szimpatikus férfi figura a filmben, ugye a Harvey Keitel, akivel gyakorlatilag nem is találkoznak a film során egyetlen se, aki meg akarja menteni őket. Tehát ő igazából a mi lelki ismeretünk, vagy hát ő a filmbe belehelyezett Ridley Scott, vagy hogy fogalmaznak. Vagy fogalmazok. Egy nagyszerű filmről van szó, a telma és Louis esetében. Szintén 91-ben a, a, a könnyű altató című film, Willem Dafoe partnere, Susan Szerandon, aki egy diler játszik, aki egy rettentően romlott nagyvilági valaki, tehát éppen az ellenkezője annak, amit például az 1992-es Lorenzo Olaja című filmben, ahol egy ilyen, ilyen eléggé nyálas dráma egy kisfiúról, aki szeretné, a, mint egy nagyon beteg kisfiú, és akkor a szülők keresik a gyógymódot, hogy hogyan állítsák meg az ő állapotának a romlását. Nagyon szomorú történet, a Susan Serendon az édesanyát játsza is, hát olyan meggyőzően, hogy az elképesztő. hát a Nick Nolte-nak a partnere. Egyébként Susan Sarandon szeret ilyen magányos megmentőnőket játszani. Hát a mec meg mec mec 1999. oldalán a Susan Sarandon ezért a filmért kapta, meg. a játszik ugye yeah. erről a filmről korábban már így a filmek között beszéltünk, mint egy igen. kiváló alkotásról, nekem picit érzelgős volt, egyébként jó filmnek tartom, tehát ettől függetlenül. A Tim Robbins rendezte, hát itt a és a férje a haverjuk igen, a főszereplő. Igen igen, igen, igen. És a... halára gyilkosról van szó. Igen. És egy milyen keresztény szellemű film, de a kereszt. A, a, a abban a legjobb értelmében a kereszténységnek Mert, hogy ilyen nem, nem, György, nem George Bushra nem George Bushra meg a protestáns középnyugati prédikátorokra <híram> gondolunk meg a szociálunk a kereszténységről, akik keményen halálbüntetés pártiak <híram> hanem éppen Jézusra ugye ha már valakire így a kereszténység kapcsán a mi inkább Jézusra a szociálunk aki nyilvánvalóan a kegyelemnek meg a szeretetnek meg minden, minden ehhez, ehhez fogható vagy ehhez hasonló fogalomnak volt Akkor ugye már a hírnöke nem a 700 klubra nem nem kifejezetten az <híram> évi 700-as klub című műsorára szociálunk most. Szóval a Ments az egy csodálatos film, és egy csodálatosan játszik benne a Szuzán Szerendon. Tehát, hogyha, ha akarod látni, hogy hogyan árad ki egy színésznőnek a két szeméből a kegyelem. Ha akarod látni azt, hogy mit, tehát hogy a szeretet az hogyan mozgat meg emberi sorsokat. Hogy, hogy milyen az, amikor valaki nem sérült és nem lehet tudni, hogy miért áldozza az egész életét, kvázi, ha úgy tetszik, Krisztusnak, ha úgy tetszik, akkor az elesetteknek, a szegényeknek, a színeseknek, a nyomorultaknak, a külvárosok lakóinak, azoknak, akiket mások söpredéknek tekintenek. És nincs semmi magyarázat. Egyszerűen az egész életében boldog volt, a szülei szerették, jól bántak vele, annyi mindent kapott, hogy egyszerűen túlcsortul benne és szeretné visszaadni. Tehát hogy ez nem egy defektus, amikor valaki ilyen jó hanem egyszerűen vannak ilyen emberek, akik egyszerűen... És még csak mészárolja őket a végén, mint a Nikol Kidman a, a Dogville-ben. Ja Istenem, na igen, na igen. Az, az, a, az a rossz pólusa ennek. A, a, az is erről szól egyébként az egész film, csak a végén a John e. Lars egy jó kis poénnal. 1994 az ügyfél a Tommy Lee Jonesnak az oldalán 1998. hol a kölyköt kell megmenteni igen. a mafiózóktól. Na egyébként itt ugyanaz a magányos nő, aki valakit fölkarol, csak éppen itt egy mafia által üldözött kisfiút. Egyébként nagyon rossz film. Bár filmileg nagyon rossz, a sztori nem lenne. A sztori nem lenne. Gagyi filmekbe is játszott azért Susan szerendom. Tehát betették őt egy halom gagyi filmbe. Mint és hogy most Hát igen. Ahol Julia Robertsnek a partner, és a Julia Robertsnek a a, a finom jellem karakterváltozásához kell asszisztálnia. Tehát, hogy ennél elég, elég, elég, megalázó. Elég, elég megalázó. A Holt fény című film, ami egy <gül> dráma, és a Dusty Hoffman partner, és egy rossz filmről van szó azért legjobb meggyőződésem szerint. Hát a Susan Serendon persze mindenhol jó, és mi mindenhol szeretjük. Hogy miért? Mert jó az ízlésünk, ezért második a listánkon, konztrács. Ez is A csúcsok csúcsa a mai number one Meryl Streep Meryl Streep az első, és azért, mert Meryl Streep a legjobb. Róla már esett szó korábban. Bevallom egyébként, itt megint különbözik az ízlésünk, én Meryl Streepet nem tartom a legjobbnak ezek mellett, a nők mellett. Én eleve nehezen álltam hozzá, egy a nőket tekintve a tízes listához. Én mindegy, számomra nagyjából egyenlő kvalitású színésznőkről van szó. Talán attól van különbség köztük, hogy az egyik több lehetőséget kapott, a másik talán kevesebb lehetőséget az egyiknek voltak. Kisebb-nagyobb bukásai a másiknak kevesebb volt ezekből a Ezekből a bukásokból. Igazából szerintem akkora különbség nincs ezek között a színészek között, de hát akkor nézzük Mary Stripe-et. Tehát hol kezdte ő a pályát? Hát Mary Stripe abszolút a legnagyobb. Tehát, hogy ő, ő aztán tényleg csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. 1978 van a szarvas vadász. Na igen, ez az a film, amiről sokat beszélgettünk, és itt megint csak különböző az ízlésünk, de hát ugye ízlésekről csak pofoszkodni lehet, hogy egyik barátom szokta volt mondani. Szerintem, egy jó filmről van szó, szerinted egy Vietcong ellenes amerikai no, propaganda no, Amerika, filmről, szerintem nem. Nagyon-nagyon nagyon jó benne Robert De Niro, nagyon jó benne Christopher Walken, sőt, szerintem egyébként talán Christopher Walken a legjobb ebben a alkotásban. Mary uh, Streep itt, itt, itt egy mellékszerepet játszik azért valójuk be. Jó mm? az, ezt aki haza kéne menni, nem igazán emeli a filmnek a Uh, 1979-ben a Manhattanben. a Woody allen a filmjében játszik. Aztán 1979-ben már megkapja a női, legjobb női mellékszereplőnek járó Oszkárdiat a Krémer kontra Krémerért. Na, Még... erről a filmről egy pár szót beszél. Ez egy érdekes film. Tehát, azt az, azt az a férfi orosat... feminizmus. Igen. igen. A férfi feminizmus, mert végre csináltak egy olyan filmet, hogy igenis a férfiak is lehetnek jogfosztottak. Pontosan. Tőlük is elszedhetik a gyereküket, őket is elhagyhatják, őket is kizsákmányolhatják. Gaz Erről egyébként korábban már írtak, méghozzá nők is írtak, tehát ismert ez a jelenség, de végre a nagy nőpárti Amerikában csinálnak egy férfi feminista filmet, és ez a Kramer konta Kramer. Egyébként nem egy jó film, mint filmileg nem egy jó film, szerintem. A témája nagyon jó, tehát a sztori jó. Mind a két színész nagyon-nagyon kiváló benne. Jó, tehát Dustin, hoffman Dustin Hoffman zseniális. kapta az oscar a férfi főszereplőnek. Meryl Streep az mondjuk keveset van benne, csak az elején, amikor ott adja Dustin hoffman a és akkor a végén, amikor visszajön hozzá, illetve nem jön vissza hozzá, csak megállapodnak, illetve pereskednek, aztán megállapodnak, magától lemond a gyerekről a nő. Tehát Olyan jó, hogy minden filmnek elmondod a végét. Hát is érdemes lesz megnézni. De, de, de ezt úgy nézik meg. Hát nem úgy sem, nem nézik nem. meg. Hát Kárbeli. Nem nézik meg. Ezek nem néznek filmeket. <gül> nem ilyen attitűddel gondoltam. Kramer kontra Kremert nem néznek az emberek, na. De úgyis nem Aki meg megnéz, ez meg úgyis tudja a tartalmat, mert már látta a tévébe. Most ez, érted, ez nem egy csattanós film, ez nem a más világ, meg a, mit tudom én, a Lulu a hídon, vagy a puszta formalitás, amit tényleg egy olyan, hogy nem szabad a végét elmondani. Kremer, kontra Krémert szerintem nem néznek. Egyébként -egy -egy mindegy. Visszatérve a dologat, a tehát itt, vagyis, bocsánat, a témánkra itt Neil Streep az egy mellékszereplő. Ez a Rádiókafé a 7 Mesterlövésze című műsorral, 0629 98 98 98 az SMS számunk, az e-mail címünk pedig radiokafé, Radio A stúdióban Puzsér Robert és Farkas, Farkas Attila Attila Márton. Márton A top 10-es listánk ezúttal a 10 valaha volt legkiválóbb hollywoodi színésznőt tartalmazza A 10. René Celvéger A 9. Fé Danové, A 8. Michelle Pfeiffer, A 7. Jane Fonda A 6. Nicole Kidman az 5. Glenn Lóz, negyedik Jessica Lang, a harmadik Elizabeth Taylor, a második Suzanne szerendon, az első pedig Maryl Streep, az a Maryl Streep, aki 1985-ben a Francia Hadnagy Szeretője című filmben játszott, majd 1982-ben a Sophie választásában. Na, a Sophie választásában álljunk meg. Ha szerintem egyébként ez egy nagy alakítása neki. Egy rémnyomasztó holokauszt téma. Egy rémnyomasztó nyomasztó holokausztéma. E nem zsidó nőt játszik, hanem egy lengyel nőt aki, ugye a Szofi választása, itt el lehet lőni a poént. Tarancsoljál. Na, az, hogy most ö, melyik gyerekét, a, a kisebb ö, gyerekét, a kislányt, vagy pedig a kisfiát hagyják életbe az auschwitz koncentrációs táborba, mert a zsidóknak elpusztítják az összes gyerekét, de az áriáknak van egy, akik oda kerültek politikai vagy másokok miatt, ő lengyel ellenállóként került oda, van egy olyan privilégium, hogy csak az egyik gyerekét pusztítsák el, és aztán végül is elpusztul neki mind a két gyereke, hiába választa ki, hogy a fiát, az idősebbet, akiben ugye több, többet adott bele, ezért Sophie választása. Egyébként Amerikába játszódik, és egy, <kül> egy skizofrénnek a, a lesz aztán az élettársa, illetve a szeretője. 1985 távol Afrikától. É, ritka film. Igen, és kevés ilyen elismert film van, ez is Oscar-dias lett a legjobb film kategóriában, ugye? A távol-afrikától. Igen, igen. Klaus Mária Brandauer, Robert Redford. Egyébként figyelj, nézhető film. Tehát, hogyan mondjam, rossz, de nézhető. Nem azért nézhető, hanem olyan, mit tudom én, tud egy kicsit szórakoztató lenni, olyan tinglitangli, olyan lichilöttyi, de nem, nem, nem. Igen, annyiban feminista film így van, hogy Afrikába őt is aztán meghívják meghívják viszki a klubba a féreknek. Arról a nőről szól. Mert a saját lábán megáll. Ne, aki köszöni szépen, nincsen szüksége a férfiakra, ne megáll a saját lábán pontosan. Egy van. 1987 gyomok között egy nagyon kevéssé ismert film. Iron Weed. Ez, a, ez egy, egy film, tulajdonképpen talán az egyetlen film, ami, ami a hajléktalanokról szól, és a hajléktalanságról szól, és a Jack Nicholsonnak az oldalán játszik Meryl Streep, hát ez egy elég, elég erős páros. Az kell. Ennyire über nyomasztó filmet, mint a gyomok között. Nem, egyébként van még a Homeless-ekről más amerikai film is, most hagyjuk, de de ez valóban egy... Uh... Ez egy kegyetlenül nyomasztó film, arról, hogy milyen az egyik napról a másikra élni, az egyik kukától a másikig kihúzni. Tehát, hogy ez, ez egy... Ez, van fogalmatok arról, hogy milyen lehet az utcán élni, akkor, akkor, akkor nézzétek meg ezt a filmet, és akkor azok, azok a fogalmak majd új nincs fogalmunk ennek. nekünk se, és a hallgatóknak se, gyanítom. 1990 képeslapok a szakadékból, a Meryl Streep egy kokainista színésznőt játszik egy ilyen teljesen elzüllött, és ilyen teljesen ordenári valakit, és aztán a szívhiggyai, ahol meg egy háztartás belit játszik, egy, egy, egy, egy, egy, egy otthon ülő Anyukát játszik, aki megérint a szerelem Azért én ez én így, a, ezek korára. a szerepek, tehát a <laughs> tehát, egyik, hajléktalan, a kokainista a... színésznő és az otthon ülő anyuka. Ja, ja, ja, és azután meg az az az a, zé... a, a két egyben az apáca, amelyik Na, a rendfőnök asszony. Szóval... Tehát, tehát ez, a... ez olyan széles spektrum. tehát ja, igaz igaz, az... és a mamamiában meg az, az éneklő, táncoló anyuka. <laughs> tehát minden, amit akarsz. Tehát, de a Meryl Street az bármit, és a legmagasabb színvonalon. Tehát ő aztán tényleg egy zseni. Egyébként meg a holok című amerikai sorozatban tűnt fel, és valaki azt írta róla annak idején, hogy, hogy maga a film uh, rettentesen hiteltelen a színészi játékokat tekintve, talán a Mario Streep az egyetlen, aki, aki ott valamiféle színészi játékot előadott. Egyébként az attól híres ez a sorozat, hogy a holokauszt fogalmát ez vezette be így a köztövet. Még mérdemes megemlíteni az adaptációt, amelyben szintén nagyszerű, 2002-ből a Spy Jones-nak a filmje aztán érdemes még megemlíteni az Angyalok Amerikában című minisorozatot, ahol az a Al Pacino-nak meg az Emma thompson az oldalán játszanak és hát az is egy kegyetlenül jó darab a gyávák és hősök nem olyan régen a, jött ki a többek közt Tom cruise és a, a Robert redford a Robert Redford-nak a rendezésében, tehát Meryl Streep valóban non plus ultra hát körülbelül ennyit erről a listáról amely a legkiválóbb női hollywoodi színésznőket tartalmazta most a következő egy hónapban, amely az augusztus lesz, az a szabadság hónapja lesz a mi számunkra, ismétléseket fogunk közölni, tehát a, a fél éves szériánknak, a hétmesterlővésze sorozatának a műsor sorozatának a legjobb darabjait fogjuk itt nektek megismételni, kivéve a Sziget hetében, mert hogy a Sziget, amikor a Sziget fesztivál lesz azon a hétvégén, mi a Szigetről élőben teljesen aktuális és konkrét és, és live műsorral fogunk jelentkezni a számotokra, tehát a, a következő egy hónapban, amikor a sziget lesz, akkor mi a szigetről élőben fogunk bejelentkezni, a többi adás az viszont ismétlés lesz egészen szeptemberig, mert szeptembertől újra élőben itt leszünk veletek, és újra egy műsort fogunk készíteni, egy olyan műsort, amelyről talán most még egyelőre ennél sokkal bővebben ne, nem kívánunk Előre jelezni semmit, hanem akkor majd talán akkor, amikor majd szeptemberben jelentkezünk, akkor a megjulunk, Ez volt a tíz valaha volt legkiválóbb színésznő listája Hollywoodból. Hollywoodból a tizedik Rönész Elvéger volt, a kilencedik fédő, a nyolcadik volt Michelle Pfeiffer, a hetedik volt James Fonda, a hatodik volt, Nicole Kidman, ötödik, Glenn Close, negyedik Jessica Lang, a harmadik Elizabeth Taylor, a második Susan szerendon, az első pedig. Meryl Streep, nagyon köszönjük a figyelmeteket, ez volt a hét Puzsér puzé Roberttel és Farkas Attila Mártonnal a stúdióból most a következő egy órában zene lesz, hallgassátok ezt is tovább mi élőben a szigetről fogunk jelentkezni legközelebb, addig is hallgassátok az ismétléseinket a szokott időben nagyon köszönjük a figyelmeteket Sziasztok! Sziasztok! Rádió Café. Van barátod.